Jó reggelt! Ma 2019. április második a ked van. A pontos idő 7 óra múlott 3 perccel. Ez a Kejfejáncsik minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és Fialaj műsor. Önök az én hallgatóim, én pedig Fialaj János vagyok, én pedig hallgatom önöket, hogyha önök telefonálnak. Számtalan al címéből az egyikben azt mondja, hogy ebben a műsorban benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. De van neki más címe, amely azt mondja, hogy ez a normál zenei áhang, amely persze aztán mond olyat is, hogy ez egy jelentés az árbóckosárból. Kicsit meglepődtem, amikor kiöntöttem a szemetet, mert na a hegyen mínusz fok helyett 5 fok volt, a mínusz az túlzás, de az 5 fok az nem tűnt túl melegnek, különösen tekintettel, hogy tegnap némi megfázással bajlódtam. De honból elégedett lett volna, mert a hajmosás után megszállítottam a hajamat, ami rám nem túlságosan jellemző, túlságosan törölve. Itt a síkságon 7 fok van, és gondolom, hogy ennek meg lesz a triplája, a 15 nagy valószínűséggel a 21 talán. Tavasz van. Fél nyolctól elsim van Lászlóval, nyolctól Rosgonyi Zoltánnal, aki zugló fideszes alpolgármestere, fél kilenctől pedig Nemes Gáborral beszélgetek, amelyem is a nagy valószínűséggel fél tízig tart. Hálás köszönet a nézőknek, akik imáron a 41. helyre juttatták el a civila pályánt, amely tudva levőleg nézettségét csak és kizárólag a vendégei által, valamint a szerkesztő tevékenysége által nyeri el. Így is szép sikere a 41. hely. És hát akkor itt vagyunk, ahol a part szakad, mert van 25 percünk, és miről beszélgessünk, amit holnap nem fogunk szégyelni. Mondván, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdeves. 061-489-0999- és 063677 A lakatos is már jó reggel. Szia! Azt szeretném megkérdezni, hogy a 41. helyet, hogy el tudjuk helyezni megfelelően az artv belül. Az artv hány olyan műsor volt, ami 41. hely előtt van, és azok melyek is milyen műsorok? műsor volt talán, nem tudom mind fölsorolni. Egy Jakubcsek összes volt, az Aradi Vargasó volt néhány ezer nézővel előtte utcahosszal vezett utommal a svábi féle heti napló utcahossal vezet a bocskor féle műsor az Egonnak a múlt héten menő műsora szintén utcahossal van, és akkor nagyjából felsoroltam, talán még egy egyenes beszéd, vagy egy híradó volt előtte, ez ugye ez az, ami az ATV-n belül előtte van ennek a műsornak. Ez nagyjából 200 ezer nézőt jelent. Akik végignézik. Jó, köszönöm. Szívesen. 061489, 0999 és 0636774161. Szeretném, hogyha valaki fölhívna engem telefonon és kérdeznék tőle valamit. De lehet, hogy kevésbé kaszifántos, nem tudom, kiolvasta a 24. hun nagy Józsefnek a Kálmán olgával készült interjúját. 06148 és 0636771161 Elhangzott egy kérdés, de bármi kapcsolatban állok rendelkezésre, vagy ülök rendelkezésre. 9 vercen múlott óra, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy, start! Ilyen kellemetlen perctől ofták meg magukat azzal, hogy nem hívtak fel. Köszönöm. Én mondani, hogy a Misha 14 éven a nem is felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott, de ez kellett ez az Iggy egy Olyan gondolattal, amiről fogalmam sincs, hogy miért kezdjem el. Valamit felvetettem, arra nem reagáltak, úgyhogy maradjunk abban, hogy amennyiben az elkövetkezendő negyed órában nem telefonálnak. Én a gondolataim egy részét megtartom, a másik részét pedig megpróbálom majd megosztani a riportalanyaimmal, anyjaimmal, ha igény tartanak rá, és természetesen a beszélgetés menetébe beilleszthető. Ma a 2019 április második, a pontos idő, 4-1-8 óra. Ez a Kejfei minden, amit az azaznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Két telefonszámon lehet elérni, mármint betelefonálni. 061 489 0999 Valamint 489 0999 0 ha van mire. Lász. of bare existence. I passed out on many floors. I don't do that. Friends! 4 8 és 0 9 9 I'm a real wild one Wild one Wild one Wild one the kilenc percünk van arra, hogy bármiről beszélgessünk, amit önök javasolnak. Nulahat és hét egy után első Zugló egyik fideszes alpolgármesterével, majd Gáborral beszélgetek. Jövődött. Jó röget! kívánok! Én hallgatom amennyiben aktuális még a kérdése. Melyik? Melyik? Nem, nem tudom, egy, ez, hogy egy szükségbe, hogy kérdezzünk valamit. Hallgatok. És mi gondolkodott eddig? Öletettem a gyereket, ez <gül> volt a Kész, nem, nem, nem, nem, má, már. Sőt, el van fogadva. Nem, e, akkor nem így fogalmaztam volna, hogy az van bennem, hogy e, tulajdonképpen mennyire szerencsés vagyok az ügyben, hogy semmilyen klubnak nem vagyok a tagja. De nem úgy, hogy amelyik szívesen fogadnak a sorában, nem semmilyen klubnak nem vagyok a tagja. Jó, hát az emberiségnek, meg a házközösségnek így igen, de egyébként nem. Egy olyan megközelítés, amit én sose gondoltam volna, mert egyébként szerintem az a jó, hogyha az ember különböző közösségek tagja. Én mégis azt élem meg, hogy azzal a létezési móddal, ami most nekem van, vagy az elmúlt időben adatot, vagy az elmúlt időben magamnak megszereztem abban, nem feltétlen rossz közösségen kívül lenni, ami egyébként egy boldog keserű mondat. Mm -hmm. Aló? Itt vagyok. Igen, és akkor a kérdés? Nincs kérdés. Nincs kérdés? én, én, én, amit, amit elmondott, az nagyjából én is ő. Úgy élem az életem, hogy nem feltétlenül kötődöm teljesen erős kapottsal. Jó, figyelj, ez így általános lehet. Mondok egy példát. Én szerettem volna múlás lenni, már ott tag lenni. Uh, elsősorban azért, mert amikor a hompolával külföldön vagyok, mindig hihetetlenül uh, imponáló, ahogy előveszi a kártyáját, és ingyen tud múzeumokba menni. De én azt gondolom, hogy a tagság az nem elsősorban azzal uh, jár együtt, hogy az ember ingyen mehet múzeumokba, hanem az egy belső kötődés. És amikor uh, Ács Dánielt kitüntette Vicsek Ferenc laudációjával a muosz, E, akkor arra gondoltam, hogy talán még a tartalmát tekintve e, nekem nincs averzióm ezzel ellen, nem mintha egyébként bárkit érdekelne, hogy averzióm lenne, de az az újságírói magatartás, amit Ásdániel tanúsít, hogyha azt a muaszt kitüntetésre méltónak találja, akkor nekem ott nincs helyem, így aztán hát továbbra is fizetni fogok a múzeumokban, nem mint egyébként a küszöbén lettem volna a muasztagságnak. Hát az, az nagyon fontos, hogy az ember ö, ö, értékelje meg át, átlássa azt, hogy, hogy érdemesebb bármilyen, vagy valamilyen klubnak a tagja lenni előnyökért, amikor, amikor mondjuk, ö, hát hogy is mondjam, ö, ö, ö, olyan, olyan dolgok történnek benne, ami... ami azt mondjuk el, el mond az értékre. Nagyon jó beszél, de a másik fel az még fontosabb lenne, amiről nem beszéltünk, az a közösségi erő, ami barátokat összetart, amit adott esetben egy labdarúgó csapatot összetart, és most szándékosan nem mondok nevetni, mert például hogy a Liverpool az egy közössége, halvány, lilagőzöm nincs. Tudom, hogy van olyan csapat, hogy Liverpool. Um, én a civil rádiónak egy műsorvezetője vagyok. Magának a közösségnek, hogy milyen mértékben vagyok tagja igyekszem tagja lenni, de inkább egy ilyen póttag vagyok. Az, ahogy a civil rádió kuratórium a kiállt mellettem az elmúlt időkben való konfliktusom vagy nem tudom erre mi a jó szó, az nem elég, hogy megdöbbentett, hanem hihetetlen hála érzettel is töltött el. Ezzel együtt nem gondolom azt, hogy bármilyen vonatkozásban is vetekedhetnék azokkal az ős bivajokkal, akik ezt a rádiót létrehozták, és akik egyébként kiálltak mellettem, de megdöbbentett az a lépésük, amivel egy olyasmit tettek, ami az én életemben 12, nem egy tucat, de egy kezem se kell ahhoz, hogy felsoroljam a példákat. De itt van a tegnapi országgyűlési plenáris ülés, ahol Kövér László csak abból adód hogy a ház elnöke olyan módon osztotta ki adott esetben Kocsis Mátit, aki ugyanannak a közösségnek a tagja, ahova ő tartozik, amit én nem tudok hova tenni. És Nagy József beszélgetése Kálmán olgával a 24.hu-n bármennyire is kényes téma gyomorforgató volt számomra. Értem, hát sajnos utóbbiakhoz nem tudok hozzászólni én politikai kérdésen, van nagyon nem is szeretnék. Nem is kell. De, de, de az biztos, hogy én szerintem ön, ön megérdemli azt, amit tett önért a civil ez a közösség, és tényleg egy példaértékű, ab, abban biztos vagyok, hogy ez, ez a klubtagság, a klubtagság, a civil rádiós, az szerintem az ön az biztos. De megérdemelte szerintem én, én úgy Csak a közösséghez való tartozás foglalkoztatott engem. Köszönöm szépen, hogy hívott. benefit I walk halfway around the world just to sit down by your side And I would do most anything girl to be the apple of your eye. With trouble you gonna jó reggelt kívánok! Meg szeretném kérdezni, hogy az előbb, amikor ugrott a CD, mi volt az, az első zene? <gül> Ahhoz utána a levő zene is Iggy Pop volt, de a kettő az volt, csak az egyik tetszett, a másik nem. Még egy személy csoda? Iggy Pop! Köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra! place you go no, I've been next to you treasure of looking for Search the whole world through No troubles, they may come and go But good times, they're the gold So if the road gets rocky, girl Just steady as we go When the storm comes I to shout to me Say a word and you know exactly what I mean In the darkest times of you shine on me Set me free And keep me steady as we go Your heart rings drive my love I will fill your car And your load gets heavier I will lift you Halareet egy telefon makeg belafield trouble they may come and go but could down be the gold So if the road gets rocky girl that steady head. Látják, hogyha nem forszírozom, akkor... Azt nem mondom, hogy minden rendben van, de... Édesapám orvos volt. Ehm, talán nem annyi idős volt, mint most én, egy kicsit idősebb, de belegondolni is rossz, hogy... is sokszor eszembe jut, hogy mennyi van még hátra. Apukám azt mondta, hogy szeret orvos lenni, de kirem állhatja az embereket amiben az emberek természetrajza volt benne, tehát nem arról volt szó, hogy ő ne szeretne gyógyítani, hanem az emberek hálátlanságával, és még rengeteg olyan dolgot fel lehetne itt sorolni, talantelen fosztóképző, amivel apám nem szeretett volna bajlódni. Nem azt mondta, hogy elege volt az emberekből, azt mondta, hogy szeretek gyógyíti, gyógyítani, de ki nem állhatom az embereket, és Hát határán vagyok annak, hogy azt mondjam, hogy szeretek riporter lenni, de ki nem állhatom az embereket. Jó reggel, kívánok, nem egy könnyű. Neked mi bajod van? Álmos vagy? Nem, nem, nem egy kicsit az orrom. <gül> ah, figyelj, én tegnap ebben küzdöttem, tehát még 37 80 volt, reggel nem mértem talán most kevesebb. Az az igazság, hogy uh, egyébként is elkapott lesz, hogy a legegyedessabban, amíg tisztul ki a hangom. Skálázni adott. kell. Lehet, de mi ezt Figyelj, ezzel, el, el. Ezzel, ezzel hihetetlen sikereket tudnál elérni otthon e számtalan lányodnak a, a szemében. De mondjuk, a, a mit csinál apa? Apa megbolondult. <síthat> Abba még is mondják a kavaszlányaimbe. De figyelj, szerintem a te lányait sok mindent tapasztaltad. Hogy apa a fürdőszobában skálázik szerintem ilyet nem haladtak meg. Nem, de szerintem ki próbálni. Hát de csak önként dolog dalolva. Tehát az nem jó, ha azért skálázol, mert a fia ezt mondta. Tehát ez így nem igen, jó. Igen, igen. Összesen ingyenat. A a másokat, Ez életen. elsősorban egyéni, tehát a gyerekek azok mint távoli közönség szerepelnek ebben, az se biztos, hogy visszajeleznek, mert csak hallják és azt mondják, hogy jobb, ha erről nem szólunk neki. Igen. Igen. Igen. De most már nem is tudom, mit akartam mondani. A hangodnál az tartottunk. Azt mutat, hogy, hogy nehéz kezdett. Azt mutat, hogy nehéz kezdett. Azt a vegelekre mondtam, nem? Nem azt arra fölmondtad, amit mondtam én a legelején, hogy szerettem. riporter lenni, de ki nem állhatom az embereket. Nehéz helyzet, akkor inkább nehéz Szerintem, aki sok foglalkozik emberekkel, azt, azt, azt, az utóbb minden fosztó ideig mindenkit elérző az érzés. Hát, figyelj! Nekem az jutott az semmi, hogy ez így igaz, vagy sem nem tudom, hogy az izraeli bombázókat terápiás céllal. Azt követően, hogy számos bemetésen voltak, elküldik őket Indiába, hogy ott kitisztuljon a fejük, ott viszont kábítószeresek kiválnak, úgyhogy India után viszont el kell vinni őket kábítószer elvonóttam folyamra, vagy nem tudom mire, hogy azt követlen hova kell őket elvinni, nem tudom, de hogy valójában az ember még a gyógyító szándékát se tudja úgy megvalósítani, hogy ne legyenek annak olyan koszkácata és mellékhatásai Bródiános után szabadon, amelyekkel számolnia kell, pedig eredetleg nem kellene számolnia. Semmi sincs következmények nélkül. Tehát Fritz Tamásnak az a mondata, amely szerint ez egy következmények nélküli ország, hát az így, akkor a blödség, ugye a szavak nincsenek. De jó hangzik. De akkor már inkább kurz volna, meg olvasok. Igen, igen. És egyébként újságokat, cikkeket, és képeket adtak, nem tudom, hogy mondáshoz, aztán meg lehet. Figyelj, az lehetséges, hogy a hangod elmegy, de lassan a teljes szöveged elmegy, mert valahogy ilyen mormogással kezd változni. Próbálok majd Most hangosabban már beszélni, és Most jobban már. artikulálni, hogy ez így megfelelő. Most már jó, elhagytam a Karamazov testvérek első kötetét a komáromi szaunában, felhívtam másnap őket, és azt mondták, hogy már volt egy hölgy, aki érdeklődött a iránt, ami azért döbbenetes, mert nekem nincs komáromban, nőismerősöm. De úgy látszik, valaki hallgatta a de mondták, hogy nem találták meg számtalan könyvet. Legalább három könyvet találtak, de egyik se a Karamazov testvérek volt. Nem minek vissza a szónában könyvet. Nem a szónában, előtte van egy ilyen, előtte van egy pihenő. Jajó, szónában nem nem, Nem, nem, nem, nem. Az előtte levő pihenőben szoktam olvasni, és ezt követően összeakadtam a spíróval, a kedvenc ABC-ben, gazdagréten, aki mondta, hogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy a fogság az egy kötetben jelenjen meg akkor is, hogyha az nagyon vastag, így nem lehet elveszteni az első kötetét, mint a Karamazov testvéreknek, amelynek két kötete van. És ezáltal ilyen írói titkokat is megtudtam. Igen, bár ez uh, inkább egyféte szerkesztélyi titkokat, és annak idején, amikor még olvastam mindazott sajtót, Mármint papíron mert ugye most is olvasok, csak nem papíron. Akkor újságot, egy heti lapot rendszeresen vittem a szaunába. Egy könyvet Rám szóltak, rám szóltak, szóltak hogy kijön belőle az úlom. Én is próbáltam olvasni, de mindig valaki azt mondta, hogy nem szabad. És aztán leszoktam róla, illetve leszoktattak róla. Hát nem minden, hogy ki Oké, okay, akkor kijön bele olyasmi, ami így is, nem tudom, nem ólom, de volna rá igény. De ha már tartunk, látod csak így, hogy az embernek ugráljanak a gondolatai. A Szevi Épnek a volt vezére, és elég bátorat ugrottam, a Hír televízióban, de lehet, hogy az ECHO televízióban abból az egyik megmaradt, nem tudom melyik a Hír hogy ott egy ilyen hosszú beszédet tartott, ami azért gyanús, mert az ilyen elítélt emberek, ha ilyen önfentáró vallomásokat tesznek, akkor az embernek mindig óhatatlanan veszélybe jut, hogy hát hogyha valamit felajánlottak érte a cserébe, de ez megint egy rosszmájú megjegyzés volt, nincs rá bizonyíték, és arról volt szó, hogy az újhelyi Istvánnak a szürégi házás szeged mellett azt hogyan újították föl, és akkor Újhely István egy merészet lépett, és úgy döntött, hogy az ellenzék újságoknak, amelyek beszámoltak arról, hogy neki milyen pompázatos kastélya van ott, Délmagyarországban, beviszi őket a kertjébe és a házába, és egy egészen gyomorforgató videót tett közé, amelynek a szándékát én tökéletesen értettem, de az újságírók, akikhez én nekem elvileg kéne tartoznom, valami egészen visszajogtató módon viselkedtek. Tehát azt tudom neked mondani, hogy én a kormánypárti újságírókkal, épp úgy nem tudok kezdeni semmit-semmit az ellenzékiekkel, cserébe, persze ők se nagyon tudnak velem mit kezdeni, az, ez a viszony kölcsönös, és ott megmutatta a, a, a, az újhelyi a, a szaunáját, és arra gondoltam, hogy tényleg erre van szükség, miközben tegnap volt valami fideszes uh, sajtótájékoztató, ahol elmondták, hogy hát akkor is tudják, hogy nem tudom, a föld alatt van egy másik kertje, amely azért sokkal gazdagabb, és ott van csak és van úszómedence, és figyelj Laci! Én nekem ebből van. Tehát figyelj, ha egy nőt így lehet megtartani, én azt a nőt nem akarom, hogy egy hatalmat így lehet megtartani, én azt a hatalmat nem akarom, ez a hatalom meg így van birtokolva, én nem tudok az egésszel mit kezdeni. Tudok mit kezdeni vele, mert foglalkozom vele. Mint tudod, nem is kis pénzért. De, De csak azt tudom az embereknek mondani, hogy így nem érdemes. János Látom, hogy az egy nagyon mélyítés volt neked ez a sajtóbeli támadás, hogy e, tulajdonképpen politikusoktól és, és különféle szervezetettől valamilyen szerződés keretében pénzt. Nem, mert fia ja, mostan is szövegemben egy tízes keletben... Ez, ez, ez egyébként szerintem, mint egy mérletetlen volt, amit elment, ez teljes, teljesen jogos érzés. De, de én ezt, én nem csodálkoztam, hogy mi, mi most már jó régóta tartó beszélgetésünket egyik újságcsisztettel, tehát lehet, hogy fölkészültek, és tudják azt, hogy se addig, amíg államtitkára voltam, és valamilyen állami szerv fölött diszponáltam, se azóta mi nem kötöttünk se személyesen, se által helyzet szervezettel szerződést, tehát hogy azt is mondták, hogy így ilyen beszélgetünk. Jöhet, az eredeti cikk arról szólt, hogy valójában a politikusokkal is csak pénzért beszélgetek. Tulajdonképpen olyan vagyok, mint egy kurva, van egy ilyen, van egy ilyen listám, miben mi fér, mi csinál a gumival, mit csinál a gumi nélkül, mm. azt aztán kész. Aztán megy, megyek minden időszakosabb, megyek egészségügyi vizsgálatra. De, de az alapvetően, figyelj, amikor, amikor néztem az új helyének ezt a videóját, nem ez járt a fejemben. Én értem, de én, én például úgy vagyok ezzel, hogy, hogy semmilyen kérdésen emberek fog foglalkozni, megnézni sem. Nekem bőven elég volt az, amikor a parlamenti fővösen rángatták a kezemet, hogy mutassam -e meg, hogy milyen óra van a kezemben. Amikor ugye ment a bal, hogy Rogánnak, lázának én nem tudom milyen órája van, és akkor mutassam meg, hogy nekem milyen óra van, és hogy mennyibe mehébe került. És még aztán végül szik is lett abból, hogy sem mondanak milyen az órája, és mennyibe került. Jó, de valamit mégiscsak csinálunk annak érdekében hogy ez van a placon valamit csinálunk annak érdekében hogy ez van a placon vagy ilyen a magyar néplélek hogy a magyar néplelket alapvetően ez érdekli vagy van valami harmadik igazságos mondat nem tudom mert ugye, amikor az én tevékenységet folytat, de tényleg ebben nem szeretnék elmerülni, abban maga érdemi vizsgálat nem volt. Tehát az, hogy milyen beszélgetéseket folytattok, annak a pénzügyi részét nézték. De amikor néztem az új helyi videót, figyelj, én szabályszerűen izé öklendeztem. Tehát, ahogy ágaskodnak egymás mögött emberek, hogy kamerával benézzenek egy szobába, Amikor én annak idején a Frej Tamással elmentem erre a sztárok, a fejükre estek című műsorba, akkor a magyar nemzet úgy kezdett engem ki, hogy ott <coughs> azok, akik ezt írták, hogy nekem be kellett volna mennem egy házba, hogy ott körülnézzek, és ott valakivel, akit engem rám a Frejjel, mondtam, hogy én ide nem megyek be, mert engem ide senki nem hívott. Tehát az, hogy én bemegyek egy vadidege házba, mint valami konkisztádor, és körülnézek, mint fehér ember, hogy hogy élnek itt a feketék, nekem ez nincs kedvem, és erre valami, valami egész undorító szöveget hozott a magyar nemzet, amivel ugye nem nagyon tudtam vitatkozni, mert én közben Afrikában voltam, tehát nem olvastam Afrikában a magyar nemzetet eléggé el nem tilhető módon. Amikor, amikor pedig itt, elolvastam, csak hüledeztem. Hogy itt van a magyar nemzetnek, vagy bármelyik tévének a szerkesztője. Tehát érted, ott van ez az új szeged, nem tudom mi az, amely egyébként nem volt ott ezen a, a, a lakásbejáráson, amelyről állítólag az a hír, hogy ők voltak azok, akik drónt küldtek a kertbe, és a gyerek szólt az apjának, hogy itt valami van, és aztán ő nyomozta ki, és akkor egyszer csak azt mondta az új helyi teljes joggal, hogy azért ez nonszensz, itt álljon meg a fákjás menet. Hogy nehogy már drójról figyeljék az ő családját, hogy hogy viselkednek. Én nem tudom, hogy ezt a Kubatov rendeli el, vagy a Lázár, állítólag a Kubatov. De ha nem a Kubatov és nem a Lázár, és tényleg köthető valami politikai erőhöz, akkor annak a politikai erőnek a szó átvit értelmében ott le a keze Érdekes, magunkat. Könyörgöm, de hát akkor azt kérdezem tőle, drága Laci, hogy én most voltam Nürnbergben, megjártam Csehországot, Szlovákiát, Németországot. Azt áruld el nekem, miért csak Magyarországon néznek ki úgy az autós pienők, ahogy kinéznek a WC-k? Miért? Miért kell nekem szégyelve oda bemennem, mint aki azt gondolja, hogy nehogy már ez alapján Mondjanak véleményt Magyarországról, miközben a szocializmusban tanultam azt, hogy minden országban a WC-ről beszélsz. Nem a WC-ről vécék beszélsz, ugye? Nem a a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a... nem benzinkút, hanem csak az autópályamenti Pontosan, pontosan. Hát a baj van, az tény. Pedig ilyen van-dá biztos kólacél WC-k vannak az autópályamenti pihenőkben, ahol nincsen benzinkút és nincsen étterem. Én nem is tudom, ha meg kérdező, az autópálya közel, hogy valaki azokat takarítja. De ne, nem csak a takarításával takarítja. van probléma, fiei, ugyanez Ausztriában úgy néz ki, hogy az ember elszégyelni magát. Jó. Mondhatod azt, hogy hasonlítsunk össze más, hogy nem tudom, túl tehetsége nem összevethető az osztrák költőjéke, csak azért mondtam valami vadbaronságot. Csak egész egyszerűen, és nem azt mondom, hogy erre áll a szemem, kétségte, hogy anyukámtól egy kritikai személetet örökített vagy örökölt. Tehát én vagyok az, aki bemegyek valahova, és akkor a jobb kezem kisujjával végighúzom a képkereten az ujjamat, és akkor megállapítom, hogy ha van por, akkor, ahogy általában szokott lenni. De néha Forduló, nincs, és akkor azt mondom, kiha, azt a ne bulóját. Itt takarítanak. Anyukám mindig azt mondtam, akkor kitakarítottam, és azt mondtam, hogy rend van, anyukám az mindig azt mondta, hogy fiam, a rendre csak törekedni lehet. Ezt mondtam. Maximalista, volt az <tos> az. egy egyen -egy kifejezés. Nézem Kövér Lászlót, amit tegnap rendet teremtott a parlamentben, és szégyellem magam. Szégyellem magam azok miatt, akik miatt felszólal, és szégyellem magamat Kövér László helyett. És nekem a Ardai László tanár jut róla az eszembe. De Szili Katalin is ilyen volt. Mint hogyha a házelnökök mind megbolondulnának. Talán a Hiller nem olyan. Hogy szégyellem magam. Nézem ott a Kövért, és arra gondolok, hogy ez az ember legalább egyszer mosolyodnál el, és mondaná azt bárkinek. De figyelj, úgy csinál, én nem... Tehát az egészet rossz nézni. De még egyszer mondom, ami miatt megszólal, azt is rossz nézni. Hogy egész egyszerűen kikapcsolnám. Hogy én szeretem a hazámat, de ezekkel a dolgokkal nem tudok mit kezdeni. Hát... Mondjuk azért tegnap mindenkit kiosztott. Tehát azért amikor a... De ez nem nyugtat meg. Amikor a... Mi frakcióvezetőnk odaszólt keményen a. Aratónak. Aratónak azért akkor az, a, a mi frakcióvezetőnknek is mondta, hogy és is válogasson a szavad. Igen, csak az volt egy mondata, amit elfelejtettem, és nem írtam fel, hogy ő ezt már nem bírja erővel. Tehát valami volt. Tehát azután az egyetlen olyan mondatom, amikor úgy megsajnáltam. Nem. Meg az is eszembe jutott, tudod, hogy mondjak valami pozitív volt, Ugye én nagyon aktívan veszek részt a Civil A Pályának a szerkesztésében. És tudod, mit tűnt fel a hét végén? Na. Ugye születésnapja volt a te pártodnak, ha emlí, jól emlékszem, 31 évesek vagytok. Igen, de a saját már voltam Az mikor volt? M Múlt héten. Boldog születésnapot. Most már túl vagyunk, de köszönöm. De akkor is, hogy, hogy nincs még egy párt Magyarországon, amely megönnepelne a születésnapját, hát, hogy tulajdonképpen a Fidesz most független attól, most szeretem őket, vagy nem szeretem ez egyetlen olyan párt, amely megünnepli a születésnapját, vagy lehet, hogy a többi párt is megünnepli, de arról semmit nem lehet tudni. Nem, ez Milyen érdekes? Nincs, semmi, baj, semmi baj nincs ezért. ezzel. Ezzel semmi baj nincs. nincs. Annyira érdekesnek az találom, hogy mitől akkor a jatszó? Ez Fontos a párt. alapítóinak. az álláson nincs még egy párt, amelynek az alapítói Mind minden napig a párt vezetői között foglanak el. Hogy az alapítőnek a jó részlet. Gyere vissza az, az, az, az, az alagudból. Nincs még egy párt, amelynek az alapítói, vagy az alapítóinak jó része mind a mai napig aktívan része a párt életének az irányításában, vagy a közirányításában, alakításában. Ez lehet, hogy majd pár évtized múlva nem így lesz, és akkor már nem így fog kinézni egy születésnap, hogy egyáltalán megünnepül valakit. de arra majd térjünk vissza akkor, úgyhogy... De nem én ezt, ezt kifejezetten pozitívunként mondtam, ugyanakkor a szeretném tőled megkérdezni. Én nem mondtam. Én sem negatívunkat, sem Szerintem minden, mondjuk egy évforduló ünnepi alkalom, megemlékezés, annak a megtartása és komolyan vétele, az, az jó dolog. Kellenek az ilyen az ember életében. Én a születésnapomon például a egyrészt a gyerekeim összefocsorát is, ez nagyon-nagy öröm volt. De másrészt meg elmentem megnézni, a, elmentünk megnézni a a Vixi a diktátor című darabot, mert azt én nem láttam, és kíváncsi voltam de. Azt mondják, hogy az ifja Binyánszky abban egészen hihetetlen. Én nem voltam... Hát fe felgeteges. Én azt mondom, nem, hogy felgeteges. Felgetegesen játszik végig a darabban. itt az első, nagyon izgalmas uh, megoldásokkal él. Jó, hogyha nem akarsz róla rossz benyomásokat szerezni, akkor a Premier című darabot, azt nem Jó. <laughs> rendben. Olvastam arról, hogy nem láttam. Aztán azt áruld el nekem, hogy én avval nem nagyon tudtam, mit kezdeni. Nem nagyon tudok, mit kezdeni ezzel a hírtévé és EhoTV-s történettel sem. Tehát, ahogy egybeolvad és kirúgják jóformán az összes hírtv és alkalmazottat, egy megbüntetve őket állítólag amiatt, hogy meglépték azt a g után, amit megléptek. És így az EhoTV lesz az, Amely hát nem tudom, hogy egy, egy világosító vagy kameramában. Nem az tudom, figyelj, én ECHO Televízió tag vagyok. Tehát nekem fáj a szívem az ECHO Televízióért. Én alapítótag voltam ott. Nézd, az biztos, hogy a mostani átalakításoknak köszönhetem az ECHO az alapulatba az sokkal jobb mint a Hír TV tehát a 7 évben már mindenképpen átfelfelvárásra szorult, és hogy akkor ilyen módon fog ez megtörténni, hát ez biztos, hogy szakmailag kész ügyi kérdés, és hogy én nem, nem tudom, tehát ezt, ezt döntsék el azok, akik ezzel foglalkoznak, meg erre értenek. Ját, ja, azt sose fogom elfelejteni, hogy amikor beköltözött az EHO Televízió a hirt a, a gyártásféle be akkor a Nop TV emblémáját valami olyan örömmel verték le a pestis srácok talán, mint hogy egyébként valami vörös csillagot szedtek volna le a parlament tetejéről. De közben pisiltél? Nem, Ez a Ez a kis magyar. Ez a kismagyar abszurd abszolút hozzá tartozik. Abszolút, de, de, de én, én ettől is látom. Vannak hányok. szépségei, vannak szépségei. Igen, de a, gyár, a gyárfás azért nem olyan, mint a kommunizmus. Mi, micsoda? A gyárfás nem olyan, mint a kommunizmus. Hát, Ebbe teljesen igazodva. Jó, hát ezzel együtt azt ott leverték, és akkor most, akkor most ez van, ugyanakkor ez teljesen, az ugyanakkor, az teljesen kihagyható, mert nincs ugyanakkor, de... Ugye Bajkai István, aki ennek a bonyolult alapítványnak az egyik kurátora fogta magát, és meglátogatta a Fókusz Fox stúdiót. Majd másnap bejelentette Szász János, hogy hát gyötrelmes kilódás után elhagyja a Hunyadi filmet, aminek egyébként utolsó bástya a címe. És hogy azon gondolkodtam, hogy a két hír egyébként összekapcsolható-e vagy sem, vagy hogy az én egyébként üldözési mániás fejemben kötődnek -e ezek össze, hm. és nem tudtam dűlőre jutni, nem beszéltem senkivel, se nem beszéltem Ferenci Gáborral, aki producer, nem beszéltem Bajkai Istvánnal, és nem beszéltem Szász Jánossal sem. De úgy gondolom, hogy akik abban bíztak havaságnessel együtt, hogy a magyar film alap meg tud olyan maradni Endi Vajna halála után, mint amilyen Endi Vajna halála előtt volt, arra én a tévedés minimális, vagy ha tetszik, maximális kockázata mellett azt mondom, hogy nem. És emiatt iszonyatosan szomorú vagyok. Én azért annyira nem. Én egyáltalán nem. De én azt gondolom, és mondtam is neked, várszintem a is, hogy Vajna minden érve Ránc, felmarásoszuló ez a, ez a fórum is, ez a támogatási fórum, és szerintem igenis vannak a dolgok, amikre most ideje lesz odafigyelni. Ebben ebbe neked formálisan lehet, hogy igazad van, hogy bizonyos filmek kimaradtak, de hogy egyébként egy létező film alakulásából a felkért rendezőnek távoznia kell, az mennyiben? Ha jó lenne azért tudni az igazságot. Ha jó lenne, pontosan. Hogy mi az igazság, Mielőtt azt félrelemezzük, hogy mondjuk a bajkai azt mondta nék, hogy most már le lehet lépni. Tehát azért nagyon jól lehet tudni, hogy mi az igazság. Jó lenne, de, de, de, de senki nem beszél. Akkor, akkor szüntet meg a 100 akkor neked át fogja biztos a közleményt. Én azt tudom neked mondani, hogy utoljára ma reggel a WC-n néztem meg, hogy a magyar film Alap hollapján ez fönt van. -e. Én nem találtam meg. Ez egy pénteki hír, kedden még nincsen fönt a magyar film Alap hollapján, és nekem ez fura. Ez mégiscsak egy hír. Figyelj, én ezeket a dolgokat nem szerettem. De nem a Fidesz miatt nem szerettem. Sose fogom elfelejteni azt. Ott ültünk a Dunakorzó teraszán a Honpolával, és arról beszélt a Beke, hogy a vizsarnok igazgatója, jól mondom, hogy Beke? Nem tudom. Hát az, ő volt az igazgató művészettörténész. Még nekem is. Ja, be kell a csörkigazgatója. Igen. Igen. Bocsánat, nem értettem. És ő mondta azt, hogy egyébként az a szerencsés, hogyha egy alkotó egy választási periódus alatt kapja meg a rendelést és befejezi, mert egyébként semmi garancia nincs arra, hogy ez a folyamat befejeződhet. És én azt gondolom, hogy ha bár lehetséges, hogy Leonardo da Vinci és Michelangelo is ennek megfelelően dolgozott, mert a mindenkori mecénás kényekedvének ki volt szolgáltatva, meg ha meghalt, vagy a szeretője megcsalta, akkor nem tudom, hirtelen változtatott az apanázson, de ahogy ez nálunk megy, ahogy apukám mondaná, menne ki a hatalom gálája. De tényleg. Meg hogy miért kell nekem megkérdeznem a szászjános? János, miért nem tud ez valaki megszólalni? Mondjuk a film alap hivatalból. De miért nem szólal meg Szász János? Megszólalt, kiadott egy közleményt. Hát jó, igen, és. De miért nem szólal meg a producer? Nem tudom, hát kérdezzétek, Ezek kérdezzétek meg. Ezek kérdezzétek meg, én nem vagyok több ember, én egy ember vagyok. Ez nem az újságírók, hát tehát, mi kérdeztek meg egyébként politikai. Hát, hogy miért kell politikai ügyet csinálni, talán épp azért, amiért te azt mondtad a legelején, hogy korábban miket mondtál, azért mert ez a szegény 100 János, vagy nem szegény 100 János, hát ez ütvevágva volt a. Tehát ez az alkotói szabadságban, ez így ebben a formában nem fér bele, miközben Havaságnes azt mondja, hogy hát ez magánügy, mert végül is a producer és a rendező közötti viszony az nem tartozik a film alapra. Hát ez kurva elegáns. Tényleg. Figyelj, azt, hogyha Netán véletlenül engem vernének, és te ezt nem vennéd, én hogy épp akkor nem figyeltél oda, de ez egy rossz példa, tehát most tényleg, tehát ez így nem működik. Ja, azt, azt, azt mondanám, hogy a vervés, a megvert közötti e, personális e, aktus az magán. vagy? Nem tudom, csak nem, nem, az egészben van valami olyan sondoság, amit én nem szeretek. Hmm. Ezt megértem. Valaki azt írja, hogy egy nagy, barna, cammogó, négylábú állatra azt mondják medve, ami kirúgásnak látszik, az kirúgás. Ezt írja x aki férfi. Nagyon szép, csak azért tényleg szeretnénk tudni, az igaza? Én ezt értem, de könyörgöm, hát akkor ezt a film alap tegye meg hivatalból. Hát de most akkor végül is kimondott le? A szász mondott le? Vagy, vagy a producer vált? Nem a, szász... a, a, nem, a producer vált meg a száztól, a száz legalábbis ezt mondta, hogy annyi konfliktusuk volt, hogy ő vette a kalapját. Mindez a bajkainak a látogatása után egy nappal. Na jó, hát azért mondom, hogy látnunk kéne az igazságot, mert de én pillanatban ezt... nem, nem látom az igazságot. És nem azért, mert el akarom genni, mert nem akarok róla beszélni. Nem hiszem. Hanem egyszerűen nem tudom mi az igazság. Kíváncsi az igazságra. Én is. Én is. Én is egy párszor kíváncsi vagyok az igazságra, <tos> aztán addig jutok, ameddig jutok. Milyen volt Amerikában? Nagyon jó, nagyon jó volt. Nagyon. Hát igazság szerint... Ugye az, hogy... hogy operában voltam, színházban voltam, hogy, hogy múzeumokat végigártam, tehát nagyon fontos kulturális, muníciókkal, tanulságokkal, tapasztalatokkal jöttem haza. Nekem ez minden utazás során fontos, mert azért azt gondolom, hogy itt meg különösen. Tehát én, én nagyjából azt tudom mondani, hogy, hogy mindenki, aki Mindenki, aki lesel beszél Amerikáról, meg az amerikai kultúráról, hát az nagyon-nagyon nem tudja, hogy miről beszél. Ja, és hát csináltam egy nagyon érdekes kísérletet. Első nap reggel vettem egy baseball magamnak. Azon A baseball az a van, hogy még America great igen, hát a Trumpnak a választási elmondata. Uh, és ebbe jártam végig az utcán. Napokig metróztam, ebbe ültem a metrón. Hát hallod, plusz, me plusz ebbe voltam, amikor mentem a Trump torony elé, uh, ahol van egy fitko, aki ott tüntet folyamatosan, és árusítja a Trump ellenes jelvényeit, kitűzőit, mágneseit, én nem tudom mi mindent szórakoztató volt, mert amikor mondtam neki honnan volt, akkor mondta, hogy az apukája a szegedi származású. De mi megérzést tettek a sapkád miatt rád? Nem, nem, hogy megérzéseket tettek. En, ennél sokkal durvább. Tehát volt, aki a legdurvább káromkodással tudott el a jó büdös. Jó, de te ezt szánt szándékkal akartad kiváltani? Vagy megtetszett a sapka? Vagy... Uh, én én igazság Ez szerint, egy kísérlet volt. Ezt nem száz szándékkal akartam kiváltani, de nagyjából egy óra után szembesítem azzal, hogy ennek ilyen következményei vannak. És onnantól fogom, hogy már szándékosan nem vettem le, bár volt kifejezetten kellemetlen része is. És, és nagyjából azt gondoltam magam, hogy egy, legalább annyian bámulnak meg a metró, hogyha főszállok a Budapesti metróra. mint otthon éreztem magam rögtön. Segített a béleszkedésben. Uh -huh. A kettő. Furcsa módon segített be, ugye? Nemcsak, hogy segített a beilleszkedésbe, hanem tulajdonképpen a, nagyon gyorsan és nagyon markásan szembesültem azzal, hogy, hogy e, milyen hihetetlenül megosztottak az amerikai külső politikában és Trump megítélésében. Tehát ebből a szempontból is egy kicsit otthon érezhetem magamat. A, a, az úgy elgondolkodtam, az kettőt, az egyik lányom velem volt az utcára, és mondta, hogy hát hát legyen már le, mert egyrészt ciki, másrészt, hogy hogy hát mindenki bámul meg, hogy hát itt beszólnak, és akkor mondtam ez egy, kis náj, ez egy szabad ország, amire mint a szabadság és a szabad gondolat hazájára tekintünk. A, a vélemény nyilvánításnak az is egy forma, hogy az ember felveszett. De ez sokan. mennyiben volt a részedről vélemény nyilvánítás? Ne, most, egy trámpista vagy? Uh, nem, de a, azt hadd mondjam, tehát a véleményványtásnak ez is egy formája, és nyilvánvalóan másodok is el kell viselni ezt. Is el kell Jó, de most a történet keviselem. arról szól, hogy itthon is kéne valami Orbán Viktor idézettel csinálni ne, a sapkát, és itthon ebben közlekednél? Hát, hogyha olyan rendetlen lehet csinálni, mint a Trumpból, hogy az összes ajándékorban Trampos baseball labdáktól, a Trampos pólókig mindent lehet lenni, hát és egy. Figyelj, és figyelj ez még Orbán Viktor készít. mellett, hogy Orbán Viktornak legyen egy ilyen merchandise üzlete, ez egyáltalán nem kizárt. De most csak a hogy Én nem csak negatív megjelenlásokat tapasztaltam, pozitívakat is. nem csak azt tapasztaltam, hogy valaki majdnem nekem én az utcán is üvölt, hogy egyezőbb egy beszól. Olyan is volt, hogy mondjuk a Empire State Building bejáratánál álló portás, aki egyébként fekete, az kezet nyújt nekem, és, és gratulál, hogy az Best egyik rendőr. Ön kísérletet? Az egyik rendőr azt, az majdnem tisztágált, és, és volt, őnek odajött, és mondta, hogy nagyon jó a sapkám, meg hogy meg milyen nagy dolog, hogy ezt felmerem vállalni. Hát, hogy így New Yorkban gondolom, teszem hozzá, valamire érdekes volt. Nagyon érdekes volt a, a sok, sok megnyilvánulás, és tényleg sok megnyilvánulást tesz. Most innentől fogva, Nyilván az operában nem ebben a sapkában mentem, meg mondjuk a és uh, nyilvánvalóan a múzeumban a miközben néztem a Metropolitán múzeumban a képeket, vagy a Guggenheimben a képeket, közben nem a nem a, a volt a fejben, de egyébként napközben az utcán, meg a metrón mindenhol a fejemben volt. Most hol van? Bár, érdekes volt. Lóg, lógon fogasol. ide. És itt miért nem hordod? Majd felveszem, de egyébként én, amikor mennyi ebben a üzében, az ATV-ben? Amikor a feles... Fe, én már várjál, a Trumpos Polóban, mert megjelentem, akkor az, az elég sok kép is megjelent róla, mert Van egy Trumpos pólom, amit feleségem hozott nekem, szintén poénból, Washingtonból még két évvel ezelőtt, és akkor volt egy könyvemutató, amin a György Gergővel együtt voltunk, és ott ebben a jelentem meg. Jó volt, hogy megköszönt az és Ingben, de nem baj az. Úgyhogy van egy, van egy támpos pólóm is. Most tőle megkérdezték pénteken a tévéfelvétel felvétel hogy rajtam egy olyan póló volt, ami egy ilyen százalékjár volt, és megkérdezte a hazafizsgót, hogy ez véletlene vagy szándékos, mondtam, hogy lehetne egy ilyen trikót felvenni véletlenül. Igen. Hol, <coughs> a jövő héten kimaradunk, mert én akkor Norvégiában leszek, de két hét múlva vagyunk. Át fogom Nagyon szépen köszönöm. További tovább munkasikereket. Viszont kívánok. Elsimo Lászlót hallottak. van Zoltán vonal vonalban. Uh, régen beszéltünk, uh, azt kérdezem, őket, viszont, uh, azt kérdezem tőled időnk van, mint a tenger, hogy mekkora csapás volt neked, és ez személyesen, uh, Papcsák Ferenc elvesztése durván öt évvel ezelőtt. Az uh, én azt gondolom, hogy uh, és ebben nem csak a saját Személyes érzéseimet betítem bele, hogy elkezdtünk egy munkát 2010-ben dr. Papcsák Ferencsel együtt, és azt hiszem, hogy ez egy jó minőségű és jó eredményeket hozó munka volt. És 2014-ben személyesen is csalódás volt, hogy ezt a munkát nem folytathatjuk, és nagyon nem örültem neki, hogy Papcsák Ferenc sem Folytatta, vagy nem kívánta folytatni a polgármesteri munkát, inkább az országgyűlési képviselőséget választotta. Mert azt gondolom, hogy ez egy jó munka volt, és az eredmények utólag is igazolnak bennünket, hogy Zuglónak talán az egyik legsikeresebb négy éve volt ez az időszak. Személyesen pedig én szerettem a felével együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy egy, egy kiváló vezetőt vesztettünk el, saját magam is, és Zugló is. Mi volt Karácsony Gergely sikerének, vagy annak a konglomerátumnak, amely őt polgármesterségre juttatta öt évvel ezelőtt, a titka, ha volt titka, vagy mi volt ennek az eredménynek szerinted? Mi volt ebből az eredmény mögött, ami miatt az uglóiak így döntöttek? Hát... Ez is egy bonyolult kérdés, hiszen annak idején a medián végzett egy kutatást, amely szerint mérték, hogy Magyarországon az emberek milyen ismérvek alapján választanak polgármestert. És a legfontosabb ismérv vagy a legfontosabb szempont, ami miatt az emberek polgármestert választanak az az volt, hogy legyen helyi kötődése, vagy helyi születésű legyen. A másik, legfontosabb az volt, hogy legyen jó kapcsolata a kormánypártokkal, nyilván a források megszerzése érdekében. A harmadik ilyen szempont pedig az volt, hogy erős párt legyen mögötte. Most, ha elemezzük az eredményeket zuglóban, egyik sem állt meg, hiszen Karácsony nem volt zuglói, különösebb zuglói kötődése sem volt, amikor megnyerte a polgármester választást. Valójában a kormánypártokkal a viszonya nem nevezhető jónak, és nem át mögötte nagy párt. Mégis megtörtént ez a választás, úgyhogy a kérdés az jogos hogy milyen alapon és miért történhetett ez meg. Valójában De... ez az msp ben kereshető ennek a válasznak az oka, miközben ott van egy kifejezetten erős országgyűlési képviselő Tócsaba személyében, aki ugyanakkor nem akart polgármester lenni, ki tudja milyen okból, talán nem akart, vagy nem tudta, vagy, vagy nem gondolta az, hogy ő erre alkalmas, vagy nem tudta, hogy megválasztják-e, és a szocialisták végül is a saját soraikból nem találtak egy olyan embert, akit egyébként The global. Bond önkormányzati vezetőnek tettek volna meg. Hiszen ugye a következő kérdés, de ez majd a következő lesz, az az, hogy a létrejött helyzet az előző önkormányzati választások után egy meglehetősen törékeny helyzet volt már, ami az önkormányzat összetételét illette, de még maradjunk az első felénél, hogy vajon Karácsony Gergely feltűnése, az Karácsony Gergely feltűnése, vagy pedig egy olyan politikai izé nek az eredménye, ahol az MSZP őt ültette fel a saját lova hátára. Amennyire figyelmel kísértem az eseményeket, az MSZP nem szerette volna lóra felültetni Karácsony Gergelyt. Ez egy nagyon hosszú és küzdelmes politikai háttér megbeszélések sorozatán keresztül vált végül is végleges döntésé. De van egy érdekesség itt Zuglóban, ahol meglehetősen erős az MSZP, mindig is erős volt, de a rendszerváltozás változás óta nem sikerült az MSZP-nek polgármestert adnia. Ez egy egyébként nagyon érdekes dolog, hiszen az SZDSZ adott polgármestert korábban, vagy jött a Fidesz, utána Vejnek Leonács személyében ismét az SZDSZ, majd megint a Fidesz, és tulajdonképpen utána pedig egy párbeszédhez köthető valójában magát zöldnek, vagy liberálisnak nevező polgármester lett, nem pedig az MSZP tudott jelölni erre alkalmas személy. És én úgy látom, hogy az a konfliktusos helyzet, amely a polgármesteri előtt kiválasztását jellemezte, az égig húzódott a cikluson keresztül. Nem volt ez egy kiváló kapcsolat a polgármesteri és a szocialista párt között. Korábban néhány már említettem, hogy az olyan, mint egy érdekházasság, csak adott esetben még rosszul is működik. Maga az összetétel, ami az önkormányzat képviselőtestületet illeti MSZP, Fidesz, Jobbik, civil zugló, LMP, talán mindenkit felsoroltam, az mennyiben volt az záloga annak, hogy itt valamilyen integratív, vagy én nem tudom, nem akarok bonyolult kifejezéseket élni személyiségkel, mert egyébként ezt a társaságot ember nem lesz, aki irányítja. Márpedig ugye a döntésekhez többség kell. Igen, integratív személyiségre szükség lett volna, illetve olyan személyre is, aki döntéseket képes hozni, a kettő pedig feltételezi azt, hogy legyen kellő tapasztalata városvezetésben és önkormányzati politikában is az illetőnek. Az események azt mutatják, hogy ez így nem sikerült, bár valóban kiegyensúlyozott helyzet van a képviselőtestedben, senkinek nincs önállóan többsége, tehát meg kéne nyerni a másik oldalról képviselőket egy-egy szavazáshoz, ez több-kevesebb sikerrel működött itt az elmúlt négy-öt évben, az a helyzet, hogyha a, például az Zuglói Fidesz úgy működött volna Zuglóban, ahogy az ellenzék működik az országházban, akkor valószínűleg nem lettek volna pozitív döntések, nem lettek volna mondjuk normális működési feltételek Zuglóban, illetve nem jött volna annyi kormányzati támogatás sem a Zuglónak, mint amennyi jött. Egy picit más filozófiát gondoltunk, nem az árokásást, meg nem a, a sárdobálást, és nem az országos politikai légközzuglóban integrálását szerettük volna, hanem azt mondtuk, hogy helyi politikusokként, nekünk mégiscsak a helyi közösség sorsa lenne a legfontosabb, és lépjünk át a határainkon, lépjünk át a formális ö, ö, egymás közötti ellentéteken, és próbáljunk meg adott ügyekben együttműködni, és próbáljuk meg zuglónak a, a szekerét ö, valamelyest közösen tolni, és lehetőleg egy irányba. Volt-e ennek az együttműködésnek olyan idilli pillanata, amikor úgy tűnt, hogy sikerülhet, nagy valószínűséggel talán a legelején? Igen, a legelején talán sikerült abban megállapodni, hogy a Fidesz részt vesz az irányításában azokon a területeken egészségügy, sport, a kultúra egy része, légtérzaj, testvérségi kapcsolatok, amelyek, amelyeket ráosztottak. Ezt egyébként azt gondolom, hogy az elmúlt négy évre visszatekintve igen tisztességesen elvégeztük. És azt reméltem, hogy mindenki a maga területén munkát végezve zuglói ügyekkel fogunk foglalkozni. Azonban sajnos a nagy politika nagyon hamar be. Szivárgott gyakorlatilag az uglói mindennapokban és a folyamatos... De ez az a volt összefüggésben, hogy Karácsony Gergely hol miniszterelnök jelölt volt, hol főpolgármester jelölt volt, vagy ez mással volt összefüggésben? Részben ezzel nem szerencsés, hogyha egy kerület vagy egy település polgármester, országos politikus, az nagyon ritkán szerencsés fogalmazunk inkább így, Egyrészt elvonja az erőt és a figyelmet a polgármester részéről a tüntetésekre járás, vagy az adott esetben folyamatos tiltakozás. Másrészt pedig, és ezzel együtt az időt is elvonja az zuglói ügyekkel való foglalatosságtól, másrészt pedig nem szerencsés, hogyha egyébként fejlesztési források kért kellene lobbizni olyan fejlesztések zuglóba hozataláról, amelyek egyébként az önkormányzatnak előnyösek, én emlékszem, például a Liget kapcsán itt volt olyan képviselőtesteti döntés, amely akár több 100 millió forint haszlót eredményezett volna a kerületnek. A formális és a kifelé mutatni szándékozott ellenállás miatt azonban nem került ez aláírásra, és ezt a lehetőséget elveszettük. Inget, ezt annak idején közvetítettem én is. És ezen a se változtatott, az a személyes történet, ami által te, dacára annak, hogy fideszes képviselő vagy alpolgármester lehet? Igen, ez az eleje. Viszonylag az eleje. Bár először a struktúrált fel, és a képviselők a bizottsági tagságai és egyéb feladatok szétosztása történt meg. Ez egy picivel később időpont volt, hiszen 2015. januárján Igen. történt csak meg. Hogy mondjam, ez egy jó kísérlet voltnak tűnt akkor arra, hogy yes. több párt, amelyek egymással egyébként éresen szemmel állnak ideológiai kérdésekben, országos politikai ügyekben, helyi kérdésekben próbáljanak meg együttműködni. És én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a mi hibánk az, és nem feltétlenül a mi teljesítményünk az, ami miatt ez nem sikerült igazán jól hiszen mi tartottuk magunkat uh, ahhoz, amit vállalkozunk. Erről magunkat, egyébként így végeztem. múlt időben lehet beszélni, hogy nem sikerült jó, tehát hogyha a független attól, hogy Karácsony hogy alakul a sorsa mint főpolgármester jelölt, te az elmúlt öt évre, amely majd csak októbertájékán lesz öt év, ö, sikertelen ö, ö, öt évként emlékszel majd vissza? Igen. igen, alapvetően sajnos igen, uh, hiszen uh, a várakozásokkal ellentétben nem sikerült uh, egy csomó mindent végrehajtanunk, és mi is kevésnek bizonyultunk a kilenc képviselőnk ahhoz, hogy érdemben tudjuk befolyásolni uh, az uglói folyamatokat, és egy csomó olyan dolog történt, illetve nem történt meg, mondjuk döntéseket nem hoztunk meg, vagy döntéseket nem hajtottunk végre, amelyek azt gondolom, hogy jobb irányba terelték volna az zuglót, jobban pozicionálták volna ezt a kerületet, és hogyha én egy a helyi kerületi politikus vagyok, mert én egy zuglói gyerek vagyok, aki 29 éve politizál zuglóban, nekem az a fontos, hogy ez a kerület menjen előre, akkor is, hogyha egyébként ellenzéki kivezetése van, és úgy érzem, hogy nem tudtuk kihasználni a lehetőségeket, annak bacára, hogy egyébként soha nem látott néztékben támogatta a kormány egyébként zuglót. Uh, úgyhogy, uh, ami fejlesztések voltak, leginkább a sport hogy az egészségügyi területén azok imponálóak, ugyanakkor nagyon sok helyen lemaradtunk. Rossz a költségvetés helyzetet, hát abban nem sikerül. A költségvetés, a az elmúlt elérni. időben relatíve sokat lehet hallani, uh, az miáltal ingatag, bár ugye ez a kifejezés nem biztos, hogy megfelelő? Hát talán a, az, hogy a baloldali vezetések alatt általában a működési kiadások mindig nőttek. Mi 2010-ben egy olyan helyzetet örököltünk, amikor egy kötőjel másfél milliárd forint a többet fogyasztott zugló működésre, mint amennyi bevétele volt. Egy válság után voltunk, és konszolidálni kellett zuglót. Nagyon kemény munka volt, de azt gondolom, hogy kiválóan sikerült, és emellett körülbelül a négy éves ciklus alatt mintegy tíz milliárd forint értékben tudtunk még fejleszteni is. Tehát azt gondolom, hogy az egy igen feszes ütemben végrehajtott spórolás és fejlesztési időszak volt. Ehhez képest 2014-től újra megnőttek a működési kiadások, csomó olyan döntés született, amelyet sem a pénzügyi vezetés, sem a hivatal vezetés, sem pedig a polgármester nem próbált kontrollat tartani. Elszaladtak a működési költségek, most újra ott tartunk, hogy a működési költségeinket esetleg ki tudjuk fizetni, de fejlesztésre már nincsen forrás. És azt gondolom, Önnek hogy ez egy a kapcsán, zenetanárok kapcsán konkrétan arról lehet hallani a közvetlen környezetemben is, tehát nem kizárólag újságban, hogy nem kapják meg a fizetésüket. Igen, hát nálunk az Uglai Filharmónia volt az egyetlen olyan brand, Amiért azt gondoltuk, nincsen kézilabda csapatunk olyan mért, ö, minőségű, nincsen olyan futball csapatunk, nincsen olyan nagy attrakciónk, amely más városoknak van. Nekünk igazából a kultúra és a fiharmónia az, amely a hírünket vinni a világban, hiszen olyan teljesítményre képes. Ezért is gondoltuk arra, hogy a, a fiharmóniából zenekart fogunk csinálni, a művészek segítségével és önkormányzati támogatással. Már azonban az látszik, hogy, hogy nagyon nehezen jutnak források ahhoz, hogy ezt a professzionális zenekar szinten tudjuk tartani, meg tudjuk őrizni, amit én sajnálok. Én azt gondolom, hogy egy 120 ezeres városnak kell lenni annyi tartalékának és annyi erejének, hogy egy ilyen kulturális mikrofon. Küldött, hogy egy vár a fizetésére, akkor ahogy nem szerencsés ha az ember üzenget, de akkor mit lehet neki mondani, mikor jut hozzá? Hát eh, ahogy eh, olvastam a, a sajtóban, a NMI Államtitkárság Fekete Péter közleményét olvastam, segített eh, egy úrsegéllyel. Eh, van egy vita az önkormányzat pénzügyvezetése és a Fiharmónia között, azt minden hamarabb azt gondolom, hogy rendezni kell, oda kell adni ezeket az állami forrásokat, és persze meg kell próbálni eh, takarékosabbra eh, tervezni, takarékosabbra húzni a Fiharmónia költségvetését is, én azt gondolom, hogy ez egy lehetséges dolog, csak hát, döntéseket kell hozni, irányítani kell ezeket a folyamatokat. A filharmoniála is pontosan az a baj, mint az ugl egyéb más területeken, hogy ezek a döntések nem születnek meg. Sodródunk, és polgármester úr, hiszen alapvetően rövih a lehetőség és a felelősség is, hogy ezeket a döntéseket meghozza, nem hozza meg mindig időben ezeket. a döntéseket. Mennyire volt végül is szerencsés, és mennyire adott lehetőséget az együttműködésre az, hogy a kezdet kezdetén, nem is annyira kezdet-kezdetén. Viszonylag hosszú időre ideig volt arról szó, hogy papcsák Ferencet illetőleg az akkori vezetés hogyan fogják elszámoltatni természetesen jogi úton. Az akkori tevékenységért végül azonban tudtommal nem indult ilyen eljárás. Ugyanakkor hosszú ideig lebegtetve volt. Tehát részint a lebegtetés, részint pedig az, hogy ilyen nem indult, az végül is jó volt vagy rossz volt az önkormányzat életében, vagy ez egy olyan politikai izé, amire szükség van annak, vagy szüksége van annak, aki politizál? Hát ez egy politikai izé, én leginkább így fogalmaznék, de hogy szükség van erre, azt nem tudom. Nem érzem igazából korreknek ezt az eljárást, hiszen eleve az előző időszakot mondjuk az MSPhez hez köthető jogász vizsgálja a hónapokon keresztül igen magas megbízási díjért. Ez már önmagában felveti a, a annak a gyanúját, hogy nem feltétlenül eh, hogy mondjam elfogulatlan vizsgálat fog megtörténni ebben a kérdésben. Majd pedig, de ez a vizsgálat elvégződött és az anyag elkészült eh, még egy olyan egy másfél évig az önkormányzat egerte ezt a kérdést, és a választások után három évvel 2017 nyarán küldték meg a rendőrségnek hat ügyben a megtett feljelentést. Hat olyan ügyet találtak az ő megítélésük szerint, amelyben lehet esetleg bármilyen probléma. Minden hat ügyben a rendőrség egyébként e, e, még 2017 végén e, lezárta a, a nyomozást, megszüntette a nyomozást bűncselekmény hiányában, tehát nem bizonyítottság hiányában, hanem bűncselekmény hiányában, ami azt gondolom, hogy igazolja azt a tevékenységet, e, amit mi kapcsák Ferencsel együtt az elmúlt időszakban végeztünk, vagy abban a ciklusban, Kevés polgármesternek van papírja arról egyébként, hogy nemcsak, hogy a korrupció, de semmilyen jogsértés nem történt abban az időszakban. Mi volt a gyakori jegyzőváltások? Hát én megint csak arra tudok utalni, hogy az új szabályok szerint már nem a képviselőtestület választja a jegyzőt, hanem egy formális pályázat után a polgármester dönt arról, hogy kivel szeretné jegyzőként együtt dolgozni. Mind három döntés, ami idáig megszületett, karácsonyergely döntése volt, de nem elég egy jó jegyzőt választani, arra hallgatni is kell, és a jegyzővel együtt kell dolgozni, és vannak döntések, amelyeket nyilván az hivatali életében a jegyző tud meghozni, és vannak döntések, amelyeket viszont az önkormányzat életében a polgármester. Ha nincsen összhang a felek között, és a, a polgármesteri döntések hiányosak, vagy nem nincsenek szinkronban mondjuk a jegyző által előkészített anyagokkal, akkor problémák léphetnek fel, ami ezek szerint meg is történt. És hát a polgármester úr veszített el a bizalmát az által kiválasztott jegyzőkben. Ilyen formán most már a harmadik jegyző az, aki zuglóban dolgozik. De nagyon nehéz egy szakembernek olyan politikai testülettel és olyan politikai légkörben dolgozni, ahol nehezen születnek döntések, ahol ahogy gyakorlatilag egy ilyen sodródó állapotban van az önkormányzat. Én mondom, ez a leg, szerintem ez a legsúlyosabb problémája egyébként Zuglónak, hogy ezeket a döntéseket nem próbálta a polgármestorú időben meghozni. Ternaptócsaba arról beszélt, hogy 2014 után a Zuglói Fidesz nem volt igazán nagy formában. Mit lehet elmondani a Zuglói Fidesz állapotáról? Hát meglepődve hallom ezt, hiszen nem feltétlenül Tóth az, aki az Zuglói Fidesz állapotáról, belső viszonyairól a legtöbb információval rendelkezik, legalábbis remélem, hogy így van. Én azt gondolom, hogy a frakció az teljesítette a feladatát, a pozíciót vállaló tagjaink, bizottsági elnöki, tanástoki pozíciót vállaló tagjaink elvégezték azt, amit vállaltak, én magam is azt gondolom, hogy a sport és az egészségügy területén történt el a legtöbb pozitív dolog Zuglóban az elmúlt időszakban. Nem érzem azt, hogy politikailag rossz kondícióban lenne az Zuglói Fidesz. Ez kárgyós, a közösség, a vagy Fidó... egy másik közösség, vagy egy, a közösség egy másik része megneveze, és ha igen, mikor majd polgármester jelöltet a Fidesz részéről Zugló élére? Hát azt gondolom, hogy most a munkaideje van, egy választási kampányban vagyunk, ami az uniós választási kampányt jelenti. Annak lezárulta után történik meg a döntés arról, hogy ki lesz a Fidesz zugolói polgármester előtt, és kik lesznek a képviselők. Majd azt nagyjából lehet látni, bár kimondva nincs, hogy nagy valószínűséggel az MSP horvát csabát fogja indítani, aki nem lakik od, de két másik feltételnek, vagy egy feltételnek legalább megfelel abból a háromból, amit a beszélgetésünk elején mondtál. Igen, egynek, egynek igen. de nem, nem szerencsés, tehát én továbbra is azt mondom, hogy nem szerencsés egy a médiában gyakran szereplő, ha nem is országos, de fővárosi politikusnak, aki ízigvéri, fővárosi politikus volt egész életében, hát, egyszer volt polgármester, nem tudott újrázni a második kerületben, nem, nem nagyon látom be, hogy zuglónak ez egy jó döntése lenne, hiszen eh, megint csak nincs meg az a zuglói kötődés, nincs meg az a zuglói plusz, eh, amely ennek a kelletnek oly fontos lenne. És eh, véletlenül egy eh, olyan személy, aki ismertebb és megint csak eh, hajlamos és szeret eh, szerepelni a médiában, ez megint csak nem fog a mindennapokban a zugló használni. válni így csöndes és hatékony munkára lenne ahhoz szükség, hogy egyrészt konszolidáljuk a mostani pénzügyi helyzetet, és az intézményeik működése biztonságos legyen. Másrészt pedig jusson pénz végrefejlesztési forrásokra is, hiszen az elmúlt négy évben nem túl sok fejlesztést tudunk felmutatni. A mai magyar nemzetet idézem a mostani politikai légkörben lehet, hogy semmilyen Karácsony Gergely csapota által jegyzett előterjesztés nem fogunk támogatni Zuglóban. Hiszen a polgármester maga hangoztatja a saját köztisztviselők által előkészített kezdeményezéseiről, hogy azok rosszak, illetve mutyi eredményei. Ez ugye a parkolással kapcsolatban hangzott el, és ez a te nyilatkozatod volt a magyar nemzetnek, azzal kapcsolatban, hogy a zugló parkolási rendszerét szabályozó több is lejár a nyár folyamán. Uh -huh. Én megdöbbenve hallottam egyébként Karácsony Gergennyi tehát ebben a témában, mert ha volt olyan ügy, amelyben a Fidesz alapvetően mást akart, és máshogy szerette volna megtenni, az pont a parkolás volt, hiszen mi azt támogattuk hogy volna, hogy a rendészet keretein belül történjen meg mind a műszaki, mind az élőerős üzemeltetés, és az uglói rendészet, hogy egyébként a második kerületben is működik a modell, végezel ezt a feladatot. De ebben nem találtunk partnereket, nem, talált, nem tudtunk el a döntés többséget tenni, illetve egyetlen egy alkalommal született ebben képviselő testeti döntés a mi szavazatainkkal. Azt viszont részben, mert a, a rendészet visszaadta a feladatot, azt írta a vezetője, hogy nem felkészülve a feladat elvégzésére, de a polgármester úr, aki a irányítja, nem állt a sarkára, és nem adta ki az utasítást, így már pedig ezt a feladatot végre kell hajtani, és közösen tegyük alkalmassá rendészetet arra, hogy ezt a feladatot ellássa. Ez volt az alapinduló helyzet. Ezek után került sor végül egy nyílt pályázat kiírása, és a nyílt pályázat lezárása után a polgármester által összeállított bíráló a testület által elfogadott bíráló bizottság, ahol a jegyző, egy másik ügyben az aljegző, a pénzügyi vezető vagy a, a polgármestere szerződésben álló közbeszerzési szakértők ö, vettek részt, tehát nem politikusok, még csak nem is a fidesz szimpatizáló ö, emberek, hanem úgy tetszik szakemberek és köztisztviselők is és tettek egy javaslatot a képviselőtestületnek. Azzal együtt, hogyha nem hozunk döntést ebben a jogszerűen kiírt eljárásban, akkor több millió forintos ö, számíthatuk a közbeszerzési döntőbizottságtól. Ebben a helyzetben kellett a Fidesznek egy felelős döntést hoznia a polgármester előterjesztésére, a polgármester embereinek a véleménye alapján, és emeli nem állt oda a polgármester az utolsó pillanatban, és utólag azt mondja, hogy ez egy Fidesz-emeszté ki. Én nem is értem, hogy ez hogy juthatott az eszébe, hiszen pontosan tudja, hogy a parkolás kapcsán elkötelezettek voltunk egy másfajta megoldás. Ban, amely megoldás mellé nem tudtunk többséget tenni, és a polgármester sem állt ki mellette. Azt kérdezem, hogy milyen szerződések járnak le a gyárt folyamán? Ami talán leghamarabb jár le, és dönteni kell benne, az az élőerős üzemeltetésnek a kérdése. És itt a parkolás kapcsán nagyon sok minden összemosódik, mert ez a bizonyos 69 ezer forintos parkoló automatánkénti költség, az a műszaki üzemeltetésnek a költsége. Van az írverős üzemeltetés, tehát a parkolóőrök és a hozzájuk kapcsolódó technikai felszerelési szoftvereknek a működtetése. Ez most le fog járni, illetőleg ennek itt van lehetőség meghosszabbítani ezt a szerződést két évvel. El kell döntenünk, hogy a szerződés meghosszabbítása változatlan anyagi feltételekkel, a vagy teljesen új közbeszerzési szerződésen keresztül történő kiválasztás, esetleg a rendészet bevonása, melyik jelenthet zugló számára mondjuk jobb anyagi és szakmai megoldást? Ez most egy döntés előtti helyzet. Jelenni szeretném, hogy ráadásul azokon a területeken, azokon az új területeken az zugló, most fogja bevezetni a parkolást, ott mindenképpen ki kell írni egy új közbeszerzési eljárást így legalább lesz alkalmunk arra, hogy összevessük, hogy a jelenleg meglévő élő erős üzemeltetési költségek, amely 5950 forint talán parkolóhelyenként, az például egy új közbeszerzési eljárásban a piacon most jelenleg mennyi. Ennyi, kevesebb, vagy esetleg több. És akkor látni fogjuk, hogy megírja meghosszabbítani gyakorlatilag ezt a szerződést, vagy sem, illetve megírja más megoldást választani. Ugye folyamatban van egyébként egy... Automata ugyanúgy ezekre az új, újonnan kialakított körzetekre. Ez már egy folyamatban levő közbeszerzési eljárás, és ezt is le kell majd zárjuk. Nagyon nehéz egy ilyen helyzetben, ahol a polgármester gyakorlatilag össze a média figyelem zúgóra irányul, és gyakorlatilag nem tudsz olyan döntést hozni, nem tudsz olyan szavazást lefolytatni, amelyet ne valaki. Egy ilyen helyzetben nagyon nehéz lesz racionális döntést hozni, erre próbáltam utalni ebben a cikkben, hiszen ha a polgármester előterjeszt valamit, a kabinet rábólint, a hivatal, amely közviszviselőkből áll, tisztességesen előkészítés, utólag a polgármester majd azt fogja mondani, hogy ez egy mutyi, az a persze nem csak bennünket, hanem a közviszviselőket is hát dolgokkal vádol, akkor, akkor ez egy nonsens helyzetet eredményez, ez, ez gyakorlatilag megöli azt a maradék bizalmat is, ami jelenleg, Egymás irányában működik. Ugye az azonnalinak azt mondta, hogy mások rossz döntéseiért neki nem kell felelősséget vállalni? Hát könyörgöm, ő az, aki ezt a döntést előterjesztette. Tehát ő javasolta, hogy tetszik nekünk ezt az étlapot. Az ő étlapjáról kellett választani a testületnek. Egyszerűen én továbbra is azt gondolom, hogy nem korrekt, hogyha valaki a saját maga által aláírt és javasolt előterjesztésben szereplő dolgot, saját maga nem szavazza meg. Azok a számok, a számok amelyek megjelennek e, hol mínuszban, hol pluszban, ami azért ilyen gyorsan nem tud változni, a tekintetben mit gondoljon az egyszerű halandó? hiszen hát Csaba... ebben nehezen tudok tanácsot adni, mert én magam sem tudom, hogy mit gondoljak, Tudom, hogy a, a szocialisták azt mondják, hogy a rendszer nyereséges, a jelző a költségvetésben veszteséget mutatott ki. Hajlok arra, hogy az igazság valahol középúton van, tehát nyilván az első beruházásnak tévlése... Van egy át, äh, átláthatósági, biztos válogával személyében az igazság gondolom neki nagyon fontos kéne, hogy legyen. Tehát azért ez így ebben a formában kicsit olyan ingatag lábakon áll. Nem tudom, hogy egyelőre még átláthatósági biztos vágó Gábor. Ez is egy politikai kinevezés volt, egy MSZP-s átláthatósági biztos után egy elempést kapott Zugló, aki ráadásul egy vagy két cég vizsgálata után a mondjuk a legnagyobb falatot jelentő Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT átvilágítására már nem vállalkozott. A munkatertől eltért, a legutolsó információm az volt, hogy felkívánják mondani vele a szerződést, polgármester úr. Nem, ez az átvilágítás is egy tipikus példa arra, hogy a médiában valami jól működik, jól eladható, mintha átlátható lenne a zugló, de ezzel se érzik a történet. És visszakanyarodnék, egy korábbi kérdés, hogy miért nyert Karácsony Gergely? Volt, azért nyert zuglóban, mert médiában jól eladható termékként jelent meg, és... Sokan elhitték azt, amit ő mond, a végeredmény és a, a produktum viszont ezeket nem igazolta. És ez a, a helyzet most is azt gondolom, az, az átláthatóság kapcsán. Ugye a, a helyzet azért is nagyon is. furcsa, mert ő nincs itt. <coughs> Ilyen beszélgetés egyébként millió van, tehát nem a beszélgetések zöme nem úgy zajlik, hogy az összes érintett fél közben vonalban van. A ti hétköznapi viszonyotok, tehát hogyha most be fogsz menni, vagy te benni is vagy a hivatalban, és azt fogja mondani a karácsony, miket beszéltél te itt össze-vissza, a feleség, az de lehet, hogy egészen más mondjak. Köszön. Tehát, hogy mindaz, ami itt elhangzik, milyen személyes viszony tesz lehetővé polgármester és alpolgármester között? Én ezeket neki is szoktam mondani. E, általában. E, viszonylag őszintének gondolom, a mi viszonyunkat legalábbis ami a e, egymás e, való kommunikációt jelenti, Hozzáteszem, én igényelném azt, hogy sokkal több egyeztetés legyen, nem igazán történnek vezetői egyeztetések. Én szerintem ez jót tett volna az uglanak, hogyha az alpolgármesterek és a polgármester rendszeresen leülnek egymással. Miért maradt el a márciusi képviselőtestületülés? Ezt nem tudom. Egyéb iránt azt gondolom, hogy külön projektek, tehát konkrét projektek kapcsán én tettem a dolgom, és ezekben volt együttműködés. Ideológiai kérdésekben súlyos vitáink voltak a polgármester úrral mindig is. Tégtöse testet ülésen is, meg négy is. A máciusi ülést nem, valószínűleg azért maradt el, mert nem minden anyag készült el uh, időben. Ez is sajnos jellemző, hogy, uh, hogy nem tudunk uh, határidőre uh, anyagokkal végezni, uh, ami, ami nagyon nem jó, hiszen egy kerületi szabályozási tervet kellene elfogadni. Ami az egyik legfontosabb rendeletünk lesz idén a költségvetés után, hiszen évekre meghatározhatja ugló zuglóarszulatát, ez egy fontos kérdés, és időben kéne róla beszélni, és vannak olyan közbeszélések, amelyeket el kéne indítani egyébként különféle egyéb beruházások kapcsán, mondjuk a magyar Ódi úti sportpálya fejlesztése kapcsán. Ha ezek nem indulnak el, akkor ezek a fejlesztések sem történhetnek meg, és akkor megtörténhet az a probléma is, hogy hiába nyertünk 300-100 millió forintot a fővárostól térközpályázaton, egyik pályázatot sem tudjuk elindítani, és lehet, hogy ezt a 300 millió forintot is vissza kell fizessük a fővárosnak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen az érdeklődést. Önök Roszgonyi Zoltán hallották, Zugló Fideszes polgár, alpolgármesterét, de ha tetszik alpolgármesterét, és ebből a szempontból, hogy melyik párthoz tartozik, bár a beszélgetés alapján azért ez mégsem volt közömbös. <kül> Nemes Gábor van benne a vonalban. Mit tartsunk elsőként a legfontosabbnak? Belejött vagy élünk? Ö, mint mai eseményt, vagy ne, mint ö, életelvet? Hát, lehetünk ilyen magasztosak is, hát amiről nem tudom, Elkezdjük a beszélgetést. Hát én úgy értem, hogy... Most derül ki az, hogy a populizmus, meg a nacionalizmus, meg egyéb ilyen csúnyaizmusok fáj, nem nőnek az égig. Tehát, mint hogyha a zeniten túl lennének. Azért az, hogy itt van ez a csaputóban, Szlovákiába, hogy Erdogán kapott egy hatalmas pofont. Egyébként ez, ez, ez, ezek, itt... ezek reális dolgok? Mert ugye azt szokott benne lenni ilyenkor a levegőben, hogy aki szeret, tehát aki nem szereti a fennálló rendszert, a kurzust, azt a légkört, ami van, az gyakorlatilag egy megbotlást is elesésként e, lát. Ezt én nem mondtam, én azt kérdezem. Igen, tőle, igen, a, értem. Hogy, értem. hogy, Biztos. hogy ezekben ténylegben van -e az a potenciális erő, e, annak a jelentősége, amit te most itt megfogalmazta? Jó, nézd, e, amikor arról beszélünk, hogy Európában, meg itt a környékünkön, a, ezek a populista. Most legyen ez a gyűjtőszó... szó populista erők előre törnek, és megállíthatatlanok, és most már tényleg ők lesznek a többség, akkor azért kiderül, hogy, hogy ez nem így van, és hát például a legnagyobb populista eseményt, ha Brexitet nézzük, ugye egyrészt egy tragédia, egyrészt tényleg, ha úgy tetszik az ő más másrészt mutatja a teljes csődjét ennek a politikának, mert az lehet, hogy lesz Brexit, de hogy, hogy ebből jól nem jönnek ki, és az, hogy, hogy egyáltalán le se tudják vezényelni, tehát az egész mutatja, hogy ezek a hamis frázisok, ezek a hazugságra épülő, és tényleg a, a legalantosabb ösztönöket megmozgató politikai erők, ezek el tudnak írni valamit, csak aztán ott állnak, hogy és akkor most mit kezdünk ezzel. Tehát ö, én úgy érzem, hogy ez azért egy, egy, ö, egy eredmény, és, és a. A, ja, a, a populizmus ö, tulajdonképpen ebből a szempontból akár fogalmazható úgy, mint a politikának egyfajta maximalizált felelőtlensége. Igen, de hát most. A, a ugye, miközben a felelősség a politikában potenciálisan permanensen jelen van. De természetesen egy politikus mindig elsősorban hatalmon akar maradni. De amikor az egész eh, politika tulajdonképpen arra épül föl, hogy eh, mindenfajta társadalmi, vagy politikai, vagy gazdasági, vagy egyéb cél, most úgy értem, hogy nemzeti, eh, keretek között megvalósítható cél elvész, és marad a puszta hatalom. És végül is a Brexit erről szólt, tehát a Brexitben mindenki tudta, hogy ö, nem arról van szó, hogy bármifajta más politikát akarnak csinálni. Egyszerűen a, a politikai elitnek a saját hatalmi, harcai, hatalmi pozícionálását úgy oldották meg, hogy, hogy pillanatnyag jó ötletnek tűnt egy ilyen Brexit. Ugyanez van egyébként mondjuk migrációval. Ilyen migráció pillanatnyilag jó hívó szó, akkor ezt, ezt bedobjuk. Mi lesz Angliában? Mi lesz, mi lesz Angliában? Oggalmam sincs, de én, én még ilyet nem láttam a taxisomban. tehát, hogy egy, egy viszonylag komoly állam, egyébként csak egy csendben mondom, atomhatalom, hát systematikusan leépíti magát saját saját maga előtt. Egyébként ez tényleg azért... le, leépítése magának, vagy ez inkább a történet bonyolultságáról szól ez, Azért teszem fel ezt a kérdést lazán és könnyedén, mert hogy én a Brexitről sok mindent tudok, de ha lebizsgáznék, konkrétan egyest kapnék. Jó, de azt kell mondjam, hogy majdnem mindegy most, hogy mi van emögött. Azért az a húztat kény, hogy itt vannak a képviselők... De már egy az hülye... azt kérdezem tőled, hogy ez a Brexit egyébként optimalizált esetben a kérdés már itt hülye. De, de egyébként te valahogy is gondoltad azt, hogy ez levezényelhető más módon, mint ahogy most van, mert elvileg, a, a, a legalábbis ami a fejemben a tekintetben van, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, gyakorlatilag más nehezen volt elképzelhető, mint ez, miközben fogalmunk sincs arról, vagy legalábbis nekem biztos, hogy nincs, hogy az ez az végül is hogy fog befejeződni, már pedig vagy végződni, már pedig az egy fontos kérdés, hogy ennek lesz-e vége és az mi? De lett volna egy olyan optimális is euh, izé, hogy ez úgy megy, csak úgy csusszan? Hát az optimum ugye az egy nagyon bonyolult vagy nagyon két értelmű vagy két fogalom. Meg lehetett volna természetesen úgy csinálni, hogy ha már elkövettük ezt az ügyeséget, akkor hozzuk ki belőle a maximumot. Mi kellett például volna azt, hozzá? Kellett volna hozzá? Hát a, például azt kellett volna hozzá, hogy ma ezek a szavazások, ez az egész politikai cirkusz, ami folyik Nagy-Britániában, ez nem arról szól, hogy hogyan vezényeljük le a brexit -t. nem arról szól, hogy mi lesz majd Angliával, vagy Nagy-Britániával, vagy Kis-Britániával, nem tudom, mi lesz a végén ebből, hanem arról szól, hogy X képviselő megválasztódott-e megint, X párt egyben marad de Y párt hatalomra kerül-e, vagy sem, ezek sokkal pontosabbak ma, mint az a szempont, hogy, hogy mégis mi lesz az országgal. És ez azért áll az ellenzékre is. Tehát, sőt, a legfurcsább az, hogy még vannak azok a képviselők, ugye, akik kiváltak mind a két pártból, mert azt mondták, hogy elegünk van ebből a játékból, nem akarjuk ezt csinálni, mi már tényleg szeretnénk ezt komolyan és, és tényleg a nemzet érdekeit szerint levezényelni. Majd most a szavazások pont úgy viselkednek, mint azok, akik miatt kiváltak. Tehát eh, én azt mondom, hogy itt most tényleg az egész angol vagy nagy politikai osztály szépen leszerepel, Valószínűleg abban igazad van, hogy vannak dolgok, amit nem lehet jól csinálni. Tehát az öngyilkosságot azt az nehéz jól megcsinálni, mert, mert az eredmény végül is valami olyasmi lesz, amit, amit azok se akarnak, akik mindezt megszabadtak. Tehát nem tudom. Egyébként jósolni most már azt hiszem nem csak én nem merek, hanem senki nem mer. Pillanatnyilag az a legvalószínűbb, hogy belezuhannak egy fapadot az utolsó. De egyébként csak csendben mondom, mi is bele. Tehát ez azért ez nem úgy van, hogy az hülye angolok ma jól megszívják, hanem e, Európában is ez, ez borzasztó hullámokat fog verni. Most arról nem is beszélve, hogy itt van az egyik legfontosabb, vagy a legfontosabb a kiáltott kérdés, az északi és határ. Na most, hogyha ez tényleg úgy valósul meg ez az egész, hogy, hogy igen, rendezetlenül, akkor pont ez a legfontosabb. Ö, Pont, pont ez a legfontosabb szempont, elvész, mert akkor bizony előáll az a helyzet, amit mi nem akarunk, amit senki sem akar állítólag, hogy az északi határ az egy átliárhatatlan vagy legalábbis vámosokkal és mindenfajta rendőrökkel, katonákkal ellenőrzött határ legyen ennek minden következményével. Márpedig a rendezetlen végül is ezt jelent. Mekkora esélyét látod annak, hogy a dolog visszafordítható, vagy ez egy teljesen értelmetlen különböző? Oh, ne, nem, én, én, én, én szóval, itt most már tényleg olyan irracionális hát, dolgok a, a, a Azt az, az tartja a helyén, hogy, hogy az, a, az a becsület, hogyha neki kezdett, akkor végigcsinálja? Mert oh, amit ő oh, végigcsinál, az nem lehet se, csekéség. Én nem látok a lelkébe. E, Mindenesetre hát teljes aktorítását mutatja, hogy itt van egy miniszterelnök, aki eredetleg a Brexit ellen szavazott, majd utána azért mégiscsak ő akarta megszerezni ezt a posztot, megszerette a posztot, kedmény haszon amúgy, ő kijelentette, hogy le fogja vezényelni a Brexitet, nem tudja levezényelni a Brexitet, és pillanatnyilag azt tűnik a számára a legfontosabbnak, hogy egybe tartsa a pártját. Na most, itt, itt azért a dolgok, tényleg ezek már olyan szintek, Ugye azzal szokták összehasonlítani, hogy a titanikon veszekednek. Hogy Jó, de hogy most kivetőnye. egy pillanat, ha már a titanikat mondod, mennyire sínlik objektíve? Mert subjektíve is érdekel, hát nem églek ott. Objektíve és szubjektíve, ez hogyan sínlik meg az angolok? Persze nem úgy sínlik meg, hogy, hogy összeomlik az ország. Nem is erre gondoltam, de hogy sínlik? Nyilvánvalóan a háborút, a háborút is. Megnyerték, és hát megsínylették. Én ezt értem, de tudsz-e -tudsz valami érzékletes példával élni a tekintetben, hogy mi az, ami, ami a, a ennek a mostani helyzetnek már most Angliára nézve úgy a következménye, amit az új, ez, ez ember úgy tapasztal, mint amikor az utcán megy a nap, vagy esik az eső, vagy ilyen nincs? Hát, hát először is, amióta a et bejelentették, a font szépen lesüllyedt, most már lassan a dollár szintjére. Tehát azért jó, még nem tartott, de nincs <gül> nagy különbség. Tehát ez is azért egy mutató, hanem is a legfontosabb. Ott vannak az angol munkavállalók, ott vannak az európai munkavállalók, akik ő, elég nagy számba hagyják el nagy britanniát na más, már pedig minden ellenkező híreszteléssel szemben nagy britannia a gazdasága profitál a migrációból, az oda áramló munkavállalókból, és ezek nincsenek, akkor ez hiányozni fog. Egy, egy angol, én nem nézek statisztikákat, de bizony, biztos vagyok benne, hogy az angol egészségügyben ez egy nagyon komoly ö, problémát fog okozni, egyszer csak elmaradnak a, a, például a magyar, meg, meg mindenföld európai nővérek, orvosok, stb. Ez csak egy egészen pici szegmens, de az egész gazdasági fejlődés az, hogy, az, hogy a bankszféra hogy meg fogja szívni, hogy a bankok mennek át Európába, hogy egy csomó vállalkozás átment Európába, az Euró a kontinensre, hiszen nem kell lenni az Unióban. Na most ez egy olyan a az dolgok... USA dollár 80,5 brit font, azért nincs teljesen pariban. De, de, egy a bát, tehát jó, de hát egész 2,4 volt, vagy mennyi? Ahhoz szóval... képest, igen. Tehát uh, itt, itt, itt, itt nagyságrendi dolgok történnek, de ó, nem jó, csak az azt, azt, hogy egy, egy, egy ugrás a sötétbe, tehát azért itt azt kell látni, hogy mi az, amit, amit akarnak, amit elérnek, és hogy ahhoz képes mi lesz. Tehát most nem csak az a probléma, hogy valami rosszabb lesz, hanem az, hogy például azt mondták, hogy mi szeretnénk majd úgy kereskedni, hogy mindenkivel majd külön kötünk szerződéseket. Most ez nem fog összejönni. Ez látszik. Vagy ha összejön, akkor majd évtizedek múlva és addig. Tehát, egy csomó olyan problémá előtt állnak, amelyek nagyrészt abból adódnak, hogy megígértek valamit. Nem fogják tudni meg, megoldani a végső soron, hát a migrációt amit mondtam, mert, mert rászorulnak szorulnak, szükségük lett. Majd akkor nem ö, lengyel és, és magyar és szlovák munkások lesznek ott, hanem, hanem egy kicsit több pakisztáni és indiai. Biztos ö, megoldható a dolog, csak... Ö, csak ez, ez nem az, amit ígértünk, ez nem az, amit akartunk. És hát nem véletlen, hogy egy olyan ö, miniszterelnök vitte be az Európai Unióba Nagy-Britanniát, tehát van szó, akinek a, a legkevésbé hiányzott bármifajta integráció, a, a, a, aki borzasztóan ellenezett minden ilyesmit, egyszerűen el, leült számolni, osztott szavazat, és rájött, hogy ha ebben nem lépünk be, akkor valami olyasmiből maradunk ki, amin veszünk. Csak ő még egy racionálisabb lédi volt, ezek úgy látszik kevésbé azok. Szlovákia. Hát Szlovákia azt mutatja, amit, amit már, már régóta lehetett látni, hogy honnan indult, Európa párjája volt, mecsár alatt szó se volt arról, hogy bármikor bekerüljön az Európai Unióba. Tényleg úgy néztek rá, mint, mint egy ilyen kis a bogára, és, és éppen lassan földjött és azt mutatja, hogy, hogy politikailag is a társadalom valamilyen módon érett. Jó, mert ugye a végén meg nem szoktuk ütni reakció, vissza, vissza, Hát Nézd meg azért, volt egy, egy borzasztó dráma, megöltek egy újságírót és a menyasszonyát. és ez lett belőle. Megbukott a kormány, már megbukott a miniszterelnök, jó, ö, valamilyen módon visszacsempészte a hatalmát, de látszik, hogy, hogy vannak olyan mozgások, amelyek feltartóztathatatlanok. És hát azért azon elgondolkoznék, hogy mondjuk ez tényleg nem egy, egy óriási esemény, de magyar újságírókot dolgoznak. Peggyszer Alinda Szlovákiában dolgozik, mert Magyarországon nem tud dolgozni. Ez, ez, ez egy kicsit olyan, ez olyan, mintha nem is tudom, mintha egy-egy. Két világháború között, amikor Magyarországról emigráltak azok, akik, akik Magyarországon nem bírtak meg lenni, tudósok, értelmiségiek, írók és a többiek, én nem mondom, hogy ez ugyanaz a folyamat, de, de valami hasonló. És valami hasonló különbség kezd kialakulni a körülöttünk lévő világ, és a valószínűleg még nem is a paradicsom a paradicsoma, paradicsoma és, és nem a, a nyugat-európai, és, és, és valószínűleg politikailag se teljesen ugyanaz, a mi térségünkhöz tartozik, de mégis is, még ehhez képest is Magyarország valahol, valahol egészen elképesztő módon lemaradt. Ez egy olyanfajta... Ukrajna. Ukrajna? Hát Ukrajna, Ukrajna ugye ez, ez, ez, ez ugyanannak az érmének hár, a harmadik oldala. Igen. Mert, egyrészt, mert egyrészt Ukrajnában is az van, hogy az embereknek tökéletesen elegük van abból, amit az, egy korrupt, Ö, oligarcha erit csinál, vagy nem csinál, és ehelyett megválasztanak valakit, amiről, akiről annyit tudnak, hogy amikor a tévé képernyőn eljátsza az elnököt, akkor jól játszik. Tehát Mi magyarán, Mi lesz ebből, lesz az elnök? nem lehet tudni. Ez, ez, tényleg, ez tényleg egy, egy, egy teljesen kiszámítatlan dolog. Tehát mondhatnánk azt, hogy az a fajta negatív ö, populista hangvétel, amit, amit egyébként Ukrajnában is uh, hűznek, az elutasításra talál, és egy másik fajta, mert hát végül is ez is egy populizmus, sőt, ez, ez az igazi populizmus, egy, egy, egy uh, sötét lóra tesznek. Én inkább fordítva fogalmaznám meg, ez azt mutatja, hogy milyen rettenetesen uh, kilátástalannak ítélik meg maguk az ukránok is a helyzetet. Mert egyébként az, hogy hogy színészekből vagy vagy lesznek elnökök, ilyet már láttunk, Amerikában pillanatnyilag egy teljesen outsider-elnök de régen is színész volt, svácszeneggel is színész. Tehát ez nem annyira szokatlan, mutatja egyébként ezeknek a tömegdemokráciáknak a hát kicsit életlenségét, vagy, vagy, vagy a problémáit, hogy valaki csak azért, mert ismert mert egy ez a lényeg, ismert és, és valamilyen szimpátiát kelt, valami olyasmivel, aminek semmi köze a politikához, ezáltal politikussá lehet. De azt is mutatja, hogy, hogy, hogy az emberek legalábbis tiltakozni még tudnak és akarnak. Azért az egy nagy dolog, hogyha hogy most euh, megint kicsit hazafelé tekingetek, hogy, hogy egyszerre meg lehet bukni. Tehát azért Ukrajna azt mutatja, hogy ez egy olyan ország, mondjuk szembe Oroszországgal, ahol az elnök megbukhat, ahol a hatalom nem jelenti azt, hogy mindenki másnak kus, és, és ha kell, akkor bármilyen eszközzel meg tudom édeni. Lehet, még nem tudjuk, még lesz a második forduló, bár lefutottnak tűnik a dolog, de, de mindig vannak csodák Ukrajnáva. Ukrajnában. De ez azért valamit mutat, tehát az az ukrán társadalom minden problémája ellenére, ebből a szempontból, ha úgy tetszik, most nem tudok jobb mondani, hogy demokratikusabb, mint mondjuk a az orosz, vagy akár azok a társadalmak, amelyek itt Európa szélén, hát ilyen tekintőuralmi rendszerekben gondolkoznak. A jövő nem leszünk, mert én nem vagyok itthon, két hét múlva leszünk legközelebb. Nagyon szépen köszönöm. Oké, okay. vissza a Nem is Gábor, hallották, és mostantól kezdve nagyjából fél órán keresztül, de nem tovább, az önöké vagyok. Kezdjenek velem bármit és zenét szolgáltatok. Ha hívnak, akkor reagálok. 061 489 0999 és 063677 egy 2019 április második a KED van, és kettő perc múlva lesz 9 óra. Yeah. Then and of course I was there then I from the of most is nagy é, örömmel hallgattam nem eskapor eh ő egy nagyon okos ember, és, és ezt nagyon szeretem benne. És sajnálom, hogy hát egy viszonylag szinkréteg hallja. Ugye, mert most ezek értékes műsorok, amiket nem csinál, és hát a civil rádiót azért nem hallgatják olyan túl sokat. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy hát hallottam tegnap a tócsaba Csaba képviselő, vagy polgármester úr. Hát ő azt mondta, hogy zuglóban minden rendben van. Hát ami véletlenül nincs rendben, azért sem ő a felelős. Én 40 évig laktam zuglóba, nagyon szeretem, hogy szerettem zuglót, de most már nem tudok más mondani, hogy aki tud, jöjjön el onnan. Köszönöm szépen, viszont, hallása. viszont hallása. We wake up and make love after a deep sleep Where I was... Elvileg holnap Várnai László és Baranyi Krisztina fognak megszólalni. Martos Dánielnek kerestem Ferencvárosból, ő nem kívánt érne lehetőséggel. Cooper András, idősebb Cooper András ma választ, hogy rendelkezésre áll -e, vagy sem. Talos István sajtós, ha Szűz Mária péntek vagy csütörtök óta nem talált még alkalmat arra, hogy bármilyen életjelet adjunk. <Szorítás> kilenc óra van 0614890999 és nulla Merre? Kárgárból hát, megyek kifelé, Tízen felé, és Franciországban. Franciországban hova? Hú, egy Omoá, Lomoá nevű helyre, párizs vagy 50 kilométerre van. Nagyon szép neve van. Milyen hát, életed van? A... Ja, milyen életem van. Igen. Minden hétvégén látom a szerelmemet, közben meg egész héten gyönyörködöm Európában, és lehetőleg mindig a szép Hazáson, de most meg különösen szép. Azt, amit most csinálsz, az ides tovább hány évet csinálod, vagy még vagy mennyi idő? Most már megvan a másfél éve. Kis megszakítással négy évvel ezelőtt vágtam bele. És hogyan bírod? Most kezdem jól bírni. a hogy egy fél évvel ezelőtt még olyan olyantak fáradt értem azzal, hogy a hason csúszva az ágyat kerestem. És most vettem észre, hogy képes, vagyok normálisan hazájérni be tudom osztani úgy az időmet, hogy nem, nem a 55. A testet hogy van? Tehát hát kérdezem, a, ugye, a, alap, alapvetően ugye azt kérdezem, hogy a testet hogyan viszonyul ahhoz az életmódhoz, amit folytatsz. Igen, két nappal ezerőt fedeztem fel a múlt, hát amikor téged hívtalak pénteken, akkor tűnt föl hazafelé menetben, hogy nagyon fárasztó munkám volt, és, és olyan könnyű léptekkel mentem vissza a kamionhoz, ugye be kell menni egy benzinkútra, vagy ilyesmit elintézni, olyan könnyű léptekkel mentem vissza vagy bármerre, hogy meglöbbentem magamon. Ez nagyon régóta nem volt így. Érzem, hogy szerintem nagyon összetettem magam. Bár a Krisztával ideként meg simogatni japán gyártmányú automat, amikor, amikor elvisz bennünket, ide vagy oda. Te a magad módján megsimoghatod a testedet, Félel nem férjelthető módon, hogy jól funkcionál? Hát nagyon-nagyon örülök neki. Én 50 éves embereknek mondtam, amikor csak 40 voltam, hogy ez az a zenit. Amikor az ember új életet kezdhet, azt csinál, amit akar. A saját életét kezdheti élni, ugye a gyerekek külön, saját utakon járnak, és erre elkezdtem csodálkozni, hogy 50 évesen azért itt ott jöttek bajok, vagy hát problémák, meg nehézségek. De most ezt a szitát, ezt érzem, amit, amit másnak is javasoltam, hogy érdjön magát jól érezni. Most Én is így érzem magam. Miért hívte? Azért hívtalak, mert pénteken is azért hívtak, de most megdöbbentem, hogy mennyire érzékletes volt, ahogy beszélgettél a Rodgóni úrral. Előtte meg én a polgármestereket már, már mióta beszélgetünk azóta hallgatom, hogy hogy tudsz megmutatni egy olyan városi előjárót, vagy olyan ember, aki polgármester vagy bármilyen alatta lévő funkcióban talál az ember, ahol senki ilyet még nem látott. Tehát nem tud vele ennyit beszélgetni, nem hallhat ennyit róla. Tehát úgy tudod megmutatni ezeket az embereket, hogy, hogy minden oldalukat látni. Azt is, amikor védik az elveiket, azt is, amikor valóban ők magukat adják. Nagyon érdekes. Ez nem maga a tény, az egyetlen érdekes dolga, amiről beszél, hanem az, hogy látható akár hát, ugye, még eddig nem volt. Ez olyan, mint amikor az ember egy közösséget mutat, amelynek akár ő is lehetne a tagja, de mondjuk hát én annyiban vagyok a közösség tagja, amennyiben ideiglenes belépővel zuglói lettem. Szomorú apropója van ennek a mostani bemutatásnak, és hát ugye már korábban jeleztem a polgármesterek felé ebben a folyamatban, hogy én most mindenkivel beszélgetek, aki egyébként e, valamilyen véleménnyel bír a kerületeket, illetően hozzátéve, hogy egyébként aspirál-e bármilyen polgármesterségre vagy sem. Ez így lesz májusig, és talán aztán szeptembertől ismét. Hát figyelj, ha az apropó így hozta, még embekes a dolog, hogy olyan embereket e, akár tényolára leültet beszélgetni, Akiket meg csak hallottunk, hogy vannak. Te most éppen melyik én kerület, ez... vagy te melyik kerületben élsz? Ó, hát én most arra én mentem, zsámbékra kerültem, oda ah. költöztünk a, a várommal, és ott, ott is maradtunk. Úgy néz ki, ez is fix. És milyen zsámbék hát van nem... élni? Uh, nagyon ellentmondásos. Hát az 50 éve nem javított járdában úgy hasra lehet a hogy 8 napot, úgy, hogy sérülés vesz, Azt válaszolja rá a polgárbisten aki erőjárója, hogy jelenleg nincsen terben. <gül> mellette meg két kilométert lehet térkövestek azért, mert most az úgy jól néz ki. De ettől függetlenül nagyon csendes hely, hétköznap iszonyatos forgalom van rajta, de mi csak ott alszunk. Nekünk az egy olyan, hogy a hétvégén kihelvezünk a kertet, az azon kívül meg ugyanúgy járunk dolgozni, mint a amikor Budapesten laktunk. Tehát nekünk az egy inkább lakás. Családod korábbi részei hogy vannak? Belélt a lányod? Ó, hát ugye a lányom az hasít az ügyvédi pályáján, különleges munkát Nemzetközi cégnél, ahol angolul kell dolgozni. Az édesanyja új munkát keresett, az ön megvalósítás összefölött lefasztotta magáról a 15 év, ugyanazt a céget járta, és azt mondta, hogy megy máshova. Ő is új életet kezdett. Sok egyéb család nincs, a barátom van, aki inkább a családnak minősül, és a barátom az még mindig ugyanazt a jár Afrikába. Amikor eljön itt a május, illetve az utáni való résznél, ott már nem találok magamnak sem indokot arra, hogy ne találkozzunk, és akkor meghívlak arra, amit majd éppen kedved lesz fogyasztani. Szia, édesem! Igen, pára. nagyon köszönöm Szia! Lesz, szia! Palaguta Józsefet hallottak. Nagy a nu hat egy 4 a 1999 hét 9 óra. villentyű operáció miatt felfüggesztették a Stones koncert sorozatát, a 75 éves, Mick Jagger szívvilentyűje. Néztem a dél Band programját, 2-3-4 naponta lépnek föl. Azért az nem semmi. Még akkor is, hogyha ez az életük. Nyitva vannak a határok, el lehet menni. Igen, el lehet menni. Hogy ezt a hölgymi alapján mondta, nem tudom, mert elrakta, de nyitva vannak a határok, el lehet menni. Kis régi is. Csempészett a kejfejancsiba. Pontosan már mondva, rég nem tapasztalt íz, mert azért az, hogy ízt, az azt mutatná, hogy egyébként izetlen, és erről én nem gondolnám, hogy így volna. 9 óra 12 perc van, 0614890999 és egy. Mondanám hogy azt, hogy az itthon maradottaknak, de Palguta József is külföldről telefonált. Itthon és külföldön minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amit ma megtefonálhatsz, ne halaszt holnapra. God's grace lost and the devil is proud But I've been walking for a thousand miles One last time I could see you smile I, I hold, hold on to you You bring me hope I'll see you soon And if I don't see you oh, I'm afraid we've lost the Lesz egy élő Facebook-a, minden igaz. Cseh Katalin és újhelyi István között valamikor 7 óra után. Uniós választások. Kicsit lehet, nem politika? Bármilyen. Köszönöm. Tudom, oké, te a nagyvilágba Bóklászot látta, azért a magyar holvát meccset valahol? Nem. De nyilván tud róla. Persze. Nyertünk kettőt. Vélem... Vélemény? Hát hogy lenne véleményem, amikor nem láttam? Örülök a hát nyilv... A hírből nyilván olvasta. Hát, olvastam, de könyörgök. Az olyan, mintha egy koncertről olvasnék, miközben nem voltam ott. Örülök az eredménynek, de fogalmam sincs, milyen volt Maga mert... után szabadon kuhurba jó meccs volt. Örülök neki. Hogy de neki? De ha tudunk így játszani, akkor miért nem mindig? Őszintén. Erre nem fog tudni válaszolni. Hát ez az, erre én sem. Na szép napot, minden jót. Viszont hallássan. Last night, no way I was gonna be left hungry And then your daddy caught me Sneaking out your bed It's just a game I play It's just a roll that way Don't think, sweet baby I'm messing with your head I'm a smooth rider, baby You know I just keep moving on Tényleg nem törölte hosszú Katinka a Facebook oldalát? Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Nem szeretném meg zolat, de ha ez egy kurva jó meccs volt, akkor úgy látszik még nem látott fokit. Nem tudok hozzászólni, válaszoltál, nem láttam a meccset. De, de, én mindig néztem, de én nem voltam vele, ugye lájulva. Azért, mert 2-0, ez nem jelent semmit. Ez semmit nem jelent. Magának a győzelemnek van hihetetlen összetartó ereje. Tehát, Azért az közhely, hogy az emberek sikerre vágynak, és ami a fociban ez a siker, az láthatóan, ha visszaemlékszik a Franciaország-Európa-bajnokságra, az megmutatta azt, hogy az valami egészen elképesztő, hogy az hogyan működött akkor. Tehát az, hogy az emberek kimentek a külútra ünnepelni, nem lehetett közlekedni, az valami egészen hihetetlen. Mindig csak Igen, arról szoktam beszélni, hogy az internet tüntetése mennyien vannak, de az, hogy ott az emberek vége, hihetetlen boldogságúban kitodultak az utcára, az valamit mutat ennek a, ennek a budapesti létezésnek a néplárkéből. Igen, én ezt találom, de ha, ha megnézzük a magyar bajnokságot, semmi, semmi, egy unalmas, egy, egy semmit nem érő dolgok, Történnek. Hát a majd milyen érdekes, ugye most éppen eladják a Honvédot, kinek másnak, mint Mészáros Lőrincnek. Ez a Mészáros Lőrinci jelenség, amivel mi együtt élünk. Tehát én állítom önnek. A Mészáros Lőrinc jelenség az van olyan, mint amikor a szálka fennakad az ember torkán, márpedig amikor a szálka fennakad az ember torkán, azt az ember nem bírja jól, mert akkor amíg az ki nem köhögi onnan, addig nagyon diszkomfort érzése van. Mi pedig ezzel a Mészáros Lőrinc jelenséggel nem így, ennél sokkal jobban, szinte gondmentesen együtt élünk, nem hogyha fizikailag olyan lenne, mint egy száka, de más értelemben szerintem olyan. Hihetetlen, mi dolgokra vagyunk képesek mi emberek? Nem tudom, én szerintem a Mészáros Lőinc a Orbán Viktor Leninje. Én nem tudom. É, én, én nem is értem ezt az egészet. Igen, én csak a foci miatt szóltam. Okay. Én is köszönöm, nekem is csak a focira a COVID. Jó reggelt, az előzőre refektálnék, az előbb én telefonáltam a meccs miatt. Olyan szinten látta az úr a meccset, hogy 2-0-át mondott 2-1 helyett. Tehát most erre visszaválaszol. 5 perc elmúlott, negyed tíz. Még 10 perc van hátra. Do unto others as you'd have them do. And not an eye for an eye is the golden rule. But it just leaves a room full of blind men. And eyes. See the pig dressed in his finest fine. 9 óra 21 Az pont 12 És a következő 12-nél Veszem is a kalapom 06148909999 És 0636771161 Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Távol létemben Dörö pont, Úgy mint doktor Dörö pont. Fialajanos ez a nevem, kukacs Gmail.com. szétimprovizálták a koncertet ott Prágában. Ilyen hangulatú számát sem volt. Egész fantasztikusan dobbol a pali. Ahogy a pata hozzá az egyeket.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 3.295 az euró. Igen? Hát aki ezt most megjátszotta, azért az nyert némi pénzt. Hát azt várom én is, bocs. mint. mit? Hát már van 9 forint haszon rajta. Hát nekem többfört 9, de... Hát úgy értem, hogy eurónként 9, úgy értettem. A dolláron még több. Hát az ne, ne, ne, legyünk kapcsik. Rendben Tovább van. van, de a dollár a 2.86-jával, a uh -huh. 2.70 nem tudom mennyihez képest, 5-höz képest, az még nagyobb hasznot hoz. nem tudom. Jó, rendben hát 50-es fog fogni, ha minden jól megy, ezt megvárom aztán. Ez, ami lesz. Na, viszont. Viszont. Ugyanez a deviza hiteleseknél, csak hogy az ember óvattal legyen, más kommentárral jelentkezne. Ez csak és kizárólag azért mondom, mert higyék el, hogy az embernek a realitásérzéke az permanensen kell, hogy működjön, és nem mindig magából kell tudnia kiindulni. Tehát, ami a, a realitásérzékenységet illeti, azt konkrétan nem is tudnál megmondani, hogy az mi és hogy működik, de mégis szükség van rá. 06148909999 és 0636771161 másodszor. Gyuri, ezt elrakod? Benakod az autódva Remélem, ezek bontatlanok, ez bontatlanok, azt is akarom, hogy mit Isten mencs. Hol, mit a kuraságtól levetett holmit, hogy bazd, ez nyitva volt, bocsánat, az égés, bocsánat. Még kettőszáz. 20, 06, 1, 4, 8, 9, 0 9, 9, 9, és 0 senki többen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 Döröpont, fiala Janasz Kukac, gmail.com,